Öppethusgruppen presenterar Ett originaleventyr För Star Wars It's a trap Med musik från www.bricktrick.de Okej okay. Hur låter det här? Då får jag skriva upp vad ni heter här Anneli, du spelar Beatrice, Starkiller Mamma Mm. Fantastiskt fantasifullt namn kände jag Ja, mycket Ja, lägg till det efter Fantastiskt fantasifullt namn ja. ja, Anna Jonathan Blain Det är ju normalt ju ja, Taronville Nu startar du det t a o n t a Aron, som Aron med T. Och, andra, och väl, annars <laughs> Och. Nej, väl, bara el. Ja, ah, mm. mm. det är den Du heter... Jag heter Gork. gork. Vininchu. Vininchu. Ja, men ja, stala som låt. låter. Stala som en låt, ja. Som du lär det låter. uttala som låt. AC siflemmar. Mm. Mm. Uh, inte helt uh, oväntat så tillhör ni en rebellcell. Mm. Nej. tror du ja? Men nu sitter den ju. Ja. <skratt> <skratt> nu sjunger den allihop en gång så mycket. På tysk gör den allsången Kan också det. Ja, många idéer på ut här. Mm. Okej, okay. ja. Och. Ähm... Oh, Jesus Och. Och. Och. är Och. Ja, Och. är Och. <laughs> Och. Ja. Och. Och. Och. Och. eller? Och. Och. Och. Och. <skratt> ja, förlåt. Fortsätt. parentes ja. parentes <skratt> parentes Ja, ni. Äh, jag har känt det vanna en litet tag. Och eh, ni... Eh, Rent tidsmässigt så utspelar det här någonstans innan episod 4. Mm. Mm. Mm. Mm. Det var bara två att tänka efter. Ja. Mm. Så det följer ett i de inre delarna av uh, galaxen. Och de uh, har spridit sig en bra bit ut. Så Jedi-ordern har fallit Men Alderaan är inte sprängd än Nej, Alderaan finns på det Jedi-ordern Jedi-säl Banmyt Jag ska bara investera lite I lite Alderaan's real estate här Det känns som att man har investerat Nej, precis Hur ser aktiekursen ut? Ja, det är på min uppåt Ja, det gör vi Nu flyttar vi dit också Boprisen Så nu försäkrar vi allting på Just det nej det ja, försäkring Ja just det <laughs> Ja den, den räknas inte under drulle för... mm, Nej men krigsförsäkring Krigsförsäkring Försäkring Försäkring Det man lite på tyska Under med death direction som force majeure mm. <laughs> <här> <här> Det är inget med så nej. Det är ingen som riktigt vet om den I för sig heller så. <här> <här> <här> Om vi inte är synska Ja, ja, nu var ju ingen utav er eh, Jedi här så att eh. Nej, vi slog för dåligt. Vi hade ju. Men man fick det Det är? Det. Nej. Nej. Nej. Men det blev himla bra i Dex. Ha? Ja, <laughs> <Alltid något. laughs> ja. Alldeles hot. Japp. Japp. Så är det. Japp. Yep. Och ni har blivit ålagda utav en kontakt ni har med rebellerna en hemlig kontakt som ni aldrig har sett det är någon av er har tittat på en sån här vad heter det Hologrambild. och det är en person som är maskerad som ni vet inte vem det är. ni misstänker att det är en, en kvinna i alla fall med och, så. och hon kallar sig Corson. Oj. allting, det är en bra ja. <gôm>? Vem är ledare för den här lilla Rebellcellen och vad kallar vi er Rebellcellen eller Rebellcellen eller Men var det inte någon som hade command Var det Anna eller är det någon annan som det Tog du command Anna är det lämpligt det. för den Har du det också Nej jag var inte borta Jag vill han jag vill, jag vill piska istället. Jag just det det <går> <går> <Häng och styr. går> Kan <Skönpiskant. går> Styr lite på avstånd kan man säga <går> är det kommando. Ja, men då ja, det är jag då. Ser vi dig till kommando. Ja. Då är det Jonathan som är. Jonathan Blaine som är kommandör. Jag yes. är ledare för cellen Känner du stämningen? Kom in. Ja. Vi kan bli så då, eller jag det är och vad heter Bellcel? Kan vi ta det nu? Vad vi ska bli hetta, det är Bellcel. Men Vi måste vi komma på något bra här. Henrik, vad heter vi? kommer till Ironman. Ironman heter Ironman. Nej. Det är Ironmanhas landning. Och försvinner försvinna Nej, Nej, Nej, nej. Jag har haft det här länge. Har det många år på det? Nej, nej. har ju tillbaka. nej. Nej, Vad heter den är i cell de här dagarna? Nej, det är inte cellva. Nej, nej. Selfie. Kan vi inte hitta något gulligt? Det Yes. hamsters space hamsters yes space hamsters <laughs> da da, da. ham goes there <laughs> in space yes they have a bag of holdings yeah. <laughs> no space hamsters no go space hamsters out of food get rid it spice girls spice girls space girls space girls Jennifer Blaine of his spice girls Space girl, <laughs> spaceman, vad tror jag Jo, oh, yeah, <laughs> yeah, okay. okay. okay, so, så Space Invaders kan Space Invaders, ja, <laughs> kan <Yeah, laughs> man spela. Dorothy Invader, jag we... <laughs> vill. Dorothy Invader, det ifrågat lite fundering. Ja. nej. Let's not go vi. Vi är väldigt dåliga på att komma på seriösa namn, jag. Jag vet inte, det heter något coolt då, Henrik. Mm. Något coolt, något coolt. Något coolt? Något coolt, my man. Vi är dåliga på coolt, eller hur? Du är också. också. The Warriors. Ja visst, Warriors kan vi mm. heta. Warriors, okej. Okay. Ja. Good enough. I nonplantes fantasifullt namn. Best name ever. Vi fick tänka länge Vi har vi har Och vi heter i alla fall lite inte hamsters Not seen. Formerly known as. Ja, jag är en tekniker. <laughs> uh, the uh, generic warriors have no real significance. Order oh. <laughs> oh, knights to say me. <laughs> <laughs> Warrior knights to oh. say me. Oh. We're not knights though. Warriors that say me. It's still a word. It's <laughs> <Yeah>. still <laughs> <laughs> uh, uh. <laughs> yeah. a word. Planeten Kausch. K-A-U-S-H Tush. Tush. Funny it, Kauf, Kauppsh! Kauppsh! Fanet. Kauppf? Kauppf? Verkauppf? Verkauppf, ja. Kauppf. Mammonstilhård. Kauppf, eier här! Fokus! Ja? Fokus! Fokus! Fokus! Focus. Fokus! Eier här, Kauppf? Ja. Focus, focus, focus. <laughs> oh ja. <focus>. <laughs> <laughs> ja. Han yeah. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> place uh, of uh, uh, av <laughs> uh, Haben Sie har inte gällt, ja. Yeah. Sie Nein. Ja. Habe sig eier? Nej! Jo! Ja! <laughs> ja! Ja! <laughs> Vad gör jag göra? Du kommer ju upp till då. Och säg samma. Vad säger du? Jag hoppas spela ett raspegg. Ja, det är det. Kauch! Ska vi dit? Ja, ja. Kauch, ska ni till? Ta den ordadrad. Oh. Oda, ordadrad. <inaudible>...? <mosquitoes> ja. Oda, dröd, <sighs> mm, ja. Ska vi ordet på synen? Ja, okej. Kör jag, va? Du kan köra. Vad har du för skett? Det är vi tomt med. Bestämde då? Jag har ett spaceship Det ser ut ja. som ett stort ägg Så färdigt Det ser ut som ett stort ägg Looks like egg. Ja, Den heter Ion Jag kan ja. andra pilot För jag satt också på det, det är Superstar Jag har en superstar Jag har Är alla piloter Det är bra Alla är piloter det är kan Alla kan grälar ha om man får Det är vara små ägg Som är sådana här små ägg Som man kan nå Om vi är alla piloter Kan vi ha vårt sin I sig Fighter Och vi som är skadron istället mm. mm. Små mm. Kleines Ion Ja, det fyra egg också. <laughs> ja, men jag har typ så en shuttle fast jag Du vill ha en shuttle. Ja, en, ja, typ, en, en, en gammal shuttle. Nu är så här sju åtta stycken kan man åker den. Ja, ja, ja, visst Och last. Inte Inte har en fighter. Nej, har en fighter och flyga i. Det kan man göra med. Ja, jag har det fighting egg. Det är en liten fighter. Ja. Fighter utformad som ägg. Ja. Det Se vad du har. Ja. Och en fighter. Ja. ja, så du flyger Tack. Ett eh, en, en typ transportskepp Och de flyger var sin eh... Vi skyddar dig Det är en bra mål Jag Nej, i alla fall snygg <laughs> Det är min catchphrase mm. ja. <laughs> alltså, Jag kan jag skriva på <laughs> CV <laughs> ja. Det kanske man skulle göra på riktigt Så man ser om det händer någonting <laughs> <laughs> <laughs> ja. Okej okay. Mm. Eh. Jo eh, Ni har blivit Omledda utav eh, av Rebellerna Att, eh, och er kontakt då eh, kurson Att eh, vi är till Kaus Till staden Odadrad eh, Som är en stor Rymdhamn Och handelscentrum Kauchengass alltså är så. Eh, alltså en mineralrik planet. Det finns mycket med resurser här. Så den är väldigt intressant ur många aspekter. Framförallt så är imperiet eh, intresserat av den och finns redan här på plats. Det smakar så trevligt. Så det finns. Alltså en del av flottan finns faktiskt i det här solsystemet. Men ni är ombedda att åka dit för att träffa en person som heter Brayden. Ni vet bara så mycket om han är en viktig person i imperiet. Som tänker sig att hoppa av. Ta med sig en hel del viktig information om operationerna i det här solsystemet och också andra viktiga saker. Han säger så har väldigt intressant information om Imperiets framtida fixmaskinplaner I eh <coughs> så finns det en nattklubb som heter Sraisi namngiven av sin ägare. Där så har man stämt träff med den här Braden. Vi ska ta kontakt och extrahera honom ifrån planeten. Det borde inte vara något större problem. Han har sett till att komma undan och eh, ska träffa er där. Han tänkte gå och problemfritt. Ja, men självklart. Han har lite nej i knapphållet. Eh, ja. Härligt. Vilket är, är, är imponerande tack på att inte växte är den där lika närmaste för den supersystemen. Det gäller <trycklig> ju att vara diskret. Ja, ja precis. Kanske på, på sig så står det defekten imperial officer. <trycklig> Han har en liten... Äh, ...ägg. Ägg, ah. ja. Precis. Uh, mm, ja. Han ser ut som ett ägg. Han är ett ägg. Det är man. <trycklig> ja. Doppelknamning. Doppelknamning. Ja. Ja, eh, så hela upplägget är alltså. Ja, den är färdig nog. Men har vi någon så här Bestämde hur vi tar kontakt med honom, vi vet att det är han. Vet vi hur han ser ut? Om du vet ju chefen. det vet chefen. Ja, du okay. ja. ja, ja. har fått en beskrivning eh, hur han är. Jag att det är så, och så smart att försöka hitta honom på annat sätt. Nej. <laughs> eh. Ja, det är finns han, är, också ser njö... det också Ni är ju också ombedda att försöka vara så diskreta ni kan men eh, det här är en stor handelsstad så det rör sig väldigt många från många andra solsystem här också så att det inte är en så här jättestora problem, tror man. Och... Eh... och eh... Du får en beskrivning om hur han är klädd mm -hmm. Och eh, ni, ni får också då att om en, ä, Gå in och beställer en ä, Braddicks Tonic Så ä, mm -hmm. Så kommer liksom, det er Kontakt så att säga och så Ska han svara någonting Nej men jag tycker hellre om Jag vill ha min tonic med en tagarnas <laughs> tagarnas hur mm. många som blir är... Ja. Ja. Det popp det popplist. Det, det, det senaste senaste. Mm. Det är nyare. Aj då. Ja. Ja. Ja. ja. <skrattar> ja. <skrattar> <skrattar> så ja, det är... vi snabbt på familj. Ni Ja, familj. Ja, ni, är, ja, ni på ni har landat i Oblotrad äh, och, och äh, har vi har fixat en hangar som ni mm. har. I er mycket, mycket in. bra. Mm. Och äh, ni äh, har Kanon. tagit in det i stan till äh, de här delarna. Och äh, där så. Äh, ja. Mm. Det, det är en Det är alltid kväll. Och det blir så så här. Och var befinner ni er? Är ni allihop inne på nattklubben så <laughs> Målglor Vad är han? Ser ni Så pekar på med folk med en Tror du det är han? <tråd> Nej men man Jag, man, jag, jag går äh, in Och sen vad heter det, och jag, och, och, jag sätter mig i mitt bord bara. Jag tänker jag att om någon, om någon Tar och beställer mm. drink Så kanske vi andra sprider ut oss lite ja. det är någonting som går att peppa mm. mm. Vi går jag fram då till disken och All beställer. ready Mm, mm. Jag sitter och hänger lite längre bort i baren. Det är en ganska stor lokal. Det är lite okej. Ja. Det finns en liten övervåning också som är öppen. så man kan se upp på och se ner på. Det finns en här bås att sitta i om man vill det. och är en ganska stor dansgolv. Det dunkar någon sån här poppismusik. som du, du, du, du, du, du, du, du, du Nej, det är vår gammal musik. Det är gammal slag. Det här är inrestället. Det är inrestället, ja. Ling-ling-ling. Ling-ling-ling. Ja. Det, det går inte... Du måste ju sjunga med. Och är det Sari, den hade börjat med den här nu har jag alltid mig att göra ett mm. Ja, vet mm. right mm. <laughs> eh, <laughs> jag, jag smiter väl upp. på ja. ja, övervåningen. Mm. Nej, jag ställer mig och dansar såklart. Det är ja. min uppgift att se snygg. Ja. Mm. Jag håller lite koll upp ifrån. Smockar <laughs> vad gör Mandalorian. Jag håller koll på videogången mm. Yes, och du har vi barn. Mm. Mm. Ja, ehm Du står där, hänger en stund Och sen så ser du Ja ah, men där borta verkar ju vara någon som ser ut som han Skulle kunna vara han, mm. Och eh, Verkar liksom röra sig mot ett bord Så, sen så ja, nu är han så på väg att sätta sig Och börjar titta runt Vad är de andra Och när du tittar till igen så ser du att Det upp en par tre figurer Runt omkring honom Och led iväg honom Raskt ut ur lokalen Ja. Jag är det riktigt bort mig med andra ord? Uh, ja, ungefär Bort <coughs> de andra? Ja, ni, ni ser, ser mig så, Det är bara att peka ner Ja, uh, just det, vi har koll på dig Ja, mm. mm. oh, Ta skjuter Är de <laughs> <laughs> Hur Är det de som ger bort dem klädda, Som Imperials eller sån? Uh, nej, nej, nej Det är Vad uh... ska vi se hade vi inte det är bra. Det och det är Twillack. De verkar samtala med honom. och de går äh, <skratt> viker ut och sen så går de mot äh, en sån här elskilda rum. Som är, man, alltså, det verkar finnas rum där man kan gå in och där man kan, eh, liksom, ha privata fester. Då kan de gå bort och så öppnas den dörren där, så går de in och de verkar vara införstålda med något typ av samtal. De tvingar så, inte med honom utan att nej, följa med honom, okej. Okay. Hmm. Mm -hmm. men, men, men nu följer ju lyfta. Mm. Så ja. Få se om man kan, man kan liksom höra någonting genom dörren. Ja. Jag kirkulerar där uppe så att jag hela tiden liksom, håller koll på den dörren uppifrån om jag, håller, jag, en ja, jag är ja. ser lite. Ja, du ser ju den dörren. Den är eh, liksom, lite längre bort i lokalen. Mot ena väggen. Det finns ett antal sådana här. Så du kan stå där och kolla. Mm, jag, jag håller lite koll uppifrån. Mm. Jag är med dig och tänker dig lite om det skulle hända något. Jag håller mig lite bakom dig. Där är Eh, precis. har ni ett totalförvärk jag får. Jag kan slå oss en vad mycket jag har i det. Jag ska låna tärning sen. 300, det låter du. 300, det låter du. Inte T6 på det. Nej kommer godordligt. 15. Det var bra. Nippom. 26. Åh. Oh. Mm. <här> jag hade till och med lagt på skon. Du du, <här> du dansar det. Alltså alltså. håret i ansiktet där. 16. Sitter ju med totalt smyg alltså. Nej, <här> nej. <här> <här> Men ni två. Ja. Ja. Ehm, mm. uh, lägger liksom märke till att ni är på väg dit så fan, vad konstigt rörer så det var där borta då. Det var några skumma typer. Vi ser en annan rodean som rör sig, och sen direkt efter det säger ni: wi wi wi wi Och lokalen tänds, musiken tystna, och folk liksom fastnar i det som händer, och, och du. Ja du du har hunnit jag och där det till larmet. Jag vill ju inte my favorite. Det är ju en klassiker. Och viska prata med varandra vad, alla, vad är det som händer och sen så är det någon som misstänker att Tracy en eh, Kvinnlig eh, utom uh, utomjordisk varelse som ni inte riktigt vet vad det är för någonting som uh, hålar ut och vara ah, ah. det är alla lugna uh, det är vårt säkerhetssystem uh, antagligen någon form av uh, kan vara någon brand men bara lugna, alla går ut och ni ser, tänd uh, utrymningsskyltarna går mot dem sakta, stilla, alla får panik och springa. Mm. <laughs> Mm. Mm. Jag håller bara med i räcket. <laughs> jag rör mig mot rö enskilda rummet där de gick in. Vad var det som var de typ, skummet? Mm. De var på andra sidan. Du misstänker att det <laughs> kanske finns ett larm där som man kan sätta igång? Jaha. Du, det, är det har jag ju inte sett. Tror jag mm. bara, mm. man! Mm. Have... Jag har koll också. Jag är Jag precis upptäckt att musiken har stannat <laughs> Nej Nej. Det är någon stopp eller? Anstopp. <laughs> Fruxan. <laughs> ja. Men oh, nej, jag är värdelös spelare. Nu du går ditåt um, ja. Mm, nej, men jag det är ni två är Jag drar mig med där åt mig för ja. så långt var jag ju med att det händer någonting där borta. Mm. Mm. Uh, hur långt är det? Är det ja, Det är en liksom en en, tryck, ja, en alltså. Och, uh. Uh, Jag trycker på uh, Jag trycker på öppna den låten. Men jag hade sån här. Vad heter det? Fine manipulation. Jag kan. kan uh... Ja, det skulle du kunna. Jag skulle kunna. Jag skulle Jag skulle kunna. Jag skulle kunna. Jag skulle kunna. Jag skulle det Jag skulle kunna. Jag skulle Jag skulle kunna. Jag skulle så så Jag liknar Clarissa här. <laughs> och eh rummet är tomt. Det är tomt. Ja, det finns en dörr eh på ena sidan. Shit. Öppna den ja, dörren vi, precis, vi... mm. Jag gå på kvarter. Eh, som leder bort det borta och där borta väckre finns där en ort typ köket och så här och där verkar det vara en eh, dörr ut i på baksidan. Den står eh, öppen. Vi ser se folk röra sig där. Jobbigt. Nej men då springer vi väl dit. Ja. ja, vi får väl kolla. Vi möjligtvis kan se. Vi kan till oss <cu Morrison> handen där också. <svälviga> <här> Jag springer ner då. Mm. <här> ja, men det är ju en Du hör någon bara, Ligger ligger ligger. Välkommen. kli Ja, kompjärna. Ja, du går ut eller? Mm. mm. <här> Okej. Okay. Uh slå låt se det vi ja slå en uh, halvdodge en halvdodge ja, jag slår en spot först fastän. Sport? spot mm. men jag är väl hackig här 31, enda likaså ja då blir en vanlig dodge på gel i Europa kan det kanske inte slås på 22 lyckas Ja, Du slänger dig på marken instinktivt När du ser den där blasten som riktas mot dig På andra sidan vägen Squish! Och sen sitter ett blasteträff vid, I dökarmen Där du stod en mm. millisekund då hoppar vi till för där står vi ungefär eller? Men då att folk att ja. springa upp på gång ja. ah! Då börjar liksom, folk skriker. Så ah! <laughs> Vi står, står ju precis innanför kan man När ja, ni har precis sett hur eh, Hans slänger sig ner mot och mot träffa liksom dykt gjort ett svamhopp mm. ut Ja, och någonting träffar Durkan Ja, det är till blasterskotet. Jäkla. Ja, det ja, kanske tar år sin sidan Durkan Och då försöker sika mm. ut ja. Om liksom, du liksom ni folk i rätt fram först bort tillbaka så. Ja, ja är... alltså, alltså så... folk som springer iväg där så ja, det är ju i alltså, annan så du kan ju skjuta tillbaka. Eh, 08. Ooh, okej. Okay. Det gör jag mm. slå skada, vill du veta? Har du fått skada? Ja, Nej, <laughs> <laughs> det har vi ju inte. Fått. Jag har bara en blaster. Var en rifle? Rifle, ja. Mm. Rifle. Jag kan ju bli ganska slarvig. Som en madden 2d8 plus 3. 2d8 eh, plus 3. Har du blaster mm. eh, skadarna med så kan vi aldrig skriva upp eh, det. Pistolblaster. Mm. Den. Mm. den gör en d8 plus 2. 10, 9, 10. 11. Oj oh, okej. Ja, och du träffar det här barnet är. Den den jag så står det på andra sidan Det är 8 plus 2. Är. Sen tar han mig upp och springer över gatan i riktningen där. Mm. Det ligger en... Bränd på fel. Mm. Ja, det, mm. Och vi Nej. täcker dig från dörrhållet, vi ser. Mm. Ja, du tittar, ser ingenting, men du ser där du är mot en stadsspeeder som kan flyga på det högt och lågt. Så här, pff, bränna iväg med ett personer mm. i. Shit. Och ligger en och bredvid det så här dödligt. Ja. Det är så. Det är för bra. Och det är ju lite sång innan vi i ja, shot first. <laughs> ja, vi kommer fram dit ja. vi också. Vi kommer fram till dig så jag. Jag undersöker. Jag sås säger... ja, ordet fick ja. mm. jag. Jag har tagit hans bröst. <laughs> Skräp den till. Sälj! Ja, naturligtvis flattar du väl. Det idiot. Nej, <laughs> mm, idiot! Oh, får du, Toro! Får jag Toro, Vi tänker inte för där, Jo då. Det finns alltid nåt som vill köpa det. Okej, jag kan ju ha, ha två. <laughs> mm, kan du inte dubbelt så Eh, uh, slå en... Vad händer? Search, eller vad heter det? Spot är det nog för det här. i know, spot. med spot. Eh, uh, 70. 70? Vad mm. har du? Du ah, okay. har research mm. Ja, där du sliter runt lite bland skräp där du hittar en ett sånt här plastkort. Uh, som så här lite ett enkelt programkort som är ut visitkort. Uh, och som det står Thugs are us". <laughs> Thugs are us, ja. Um, Higher Dunes Incorporated. Ja, oh, nej, men det står det ett litet någon, så här business card från någon som kallas sig Bradlix. Bradlix. Ja. Oh. Radlick's, uh, uh, all The moving source, huh? Hmm. hmm. Well, it's our only lead. <laughs> well, it seems Operation Certain Failure has failed. Oh, no. <laughs> Who could have guessed? <sighs> Wonderful. <laughs> Men det då ska vi försöka ta oss till skeppen då och, och se om vi kan oh. försöka hitta. Det finns inget sätt riktigt Bara att, spå, att spåra en på i det här? Ja. Det släpper vi få till röda pryckarna. Ja, Ja, precis. <laughs> Det är en sån där Irene Jones-flygplan för lämnar en röd efter sig Ja, men det här hade varit underbart att ha rökt mål mm. Perfekt mm. Okay, Det kanske finns så att man kan tracka mm. Ja, det vill är säga Det finns inte mycket trackande där en Nej, Det lämnar inte mycket efter sig <coughs> oh. Uh, oh. Nej, det var ganska så generic så lite svårt då Ja, den kan ju vara på, på väg precis, precis var som helst. Det är mm. ingen möjlighet att följa efter. Vi kan inte slå någonting i det här. Utan, så. Nej. Chad har ju en led och det de, de adressen på det här mm. eh, kortet. Mm. Jag trodde att det här skulle vara enkelt, säger jag. Jag har spottat ut Åh, du är bra, naiv, du får. Ja, kameran. Det är ju det jag försöker. <laughs> Ah, ja. eh, äh. men, eh, vi får väl gå till en sån här informationskiosk och sen får vi väl kolla. Nej, det, upp det? det? <laughs> ja, men, det måste finnas att det finns några typ bostadsgeist, sån här informationskiosk. Va? Ja, ja, men alltså, det finns en typ så här telefonkiosker Ja, säger, alls. Alls. Ja. ja, men då går vi till Landstinget. Ja. Ja. Då gör vi det. Vi har ja. kortet. Mm. Mm. Det funkar så att du, du helt enkelt stoppar in kortet i den alternatet och så, så ringer du upp. Ja. Oh, nice. mm. ja, alltså, jag bara får inte uh, reda på det som ger något kortet utan man måste... Utan det uh, men på det liste. står den adress också. Det står alltså eh, Block 4C. Okej, okay. mm. alltså, Vi du bara ligga då? Eh, nej, men det kan du lätt reda på. Det är en ja. informationskiosk. Ja. Så. Mm. Yes. <laughs> så det är inget problem. Men det kan ringa det också. Nu skulle du vilja det. Vill du vilja är det? Bara någon Nej. Typ? Nej, det var en flyttfirma, typ? Nej, jag tror att det är bättre att vi går Det är nog bättre att gå dit. Ja. Vi kommer ja. roa med där i ja. det Vilket är mycket så. Alltså. Ja. Mm -hmm. mm -hmm. e nu på en gång eller? Ja. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Då <tar> fika först. Det borde. Det borde. Nej, nej, nej, nej. Nej, nej, finns, en... finns, <laughs> det, här nej. inte fika först. Nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej, nej. Nej, bara nej, nej. Nej, nej, jag vill ha kaffe Hans? och jag behöver kissa. Ja. Mm. Vilket behöver du mest? <laughs> jag kissar nog hela innan jag tar kaffe. Det är så bra. Vi kan ta en mask med Ah, Ja, den ligger i gaden. Kalla av mitt. Mm. Men ni är i väg, okay. eller? Ja, vi har väl inget att vilka Va? på. Nej. Vamos de la playa. Ja, vi är inte kommandören här så jag kommanderar. Du ser hur jag väl för honom, honom. Ja. du ja, har en väldigt snygg springstil jag är där. har Henrik... ja, också en loading. Mm. Så. kände du igen? Nej. Ja, jag vet inte. Ni roder ni känner de andra var bra. tillhör inte samma klan. Mm. mm. Fast. Eh uh, nej men tur för dig det. Ni är med till block 4C och ehm uh, uh, ska bara Det ska är att Exploderar och vi dör. <laughs> ja, precis. Tack <Ja>, nog. <laughs> det är en det är alltså det är det är sån typ så här litet affärsområde. Det finns lite så småfirmor och grejer elektronikfirmer och sådär Och uh, den här Bradlicks uh, moving company, liksom. Mm. moving services. Uh, de uh, ligger insprängda i mellan uh, ett antal byggnader. En enkel skylt så här, som smågnistrar lite. Inte senaste elektroniken. Uh, det är stängt eftersom det är kväll. Jo, men så ser det, ser det liksom... Något ljus därinne. Nej, inte mer så här flödesljus som kanske lyser i någon korridor där inne kanske, och det lyser kanske från någon liten sån här terminalskärm som, som fortfarande står på. Har vi någon nytta att bryta oss in? Har vi någonsin inte det? <laughs> Ska jag försöka? Kalle, jag, jag ser ju det, det här på gatan för Ja, det, det är ju inte så mycket rörelse just i det här kvarteret just nu. Om det är, är vi ganska. Inget heller. Nej, det är inte parkerat spidröret. Det finns. Eh, ni misstänker att det kanske finns eh, typ att man kan komma in på baksidan av hela den här eh, byggnaden. Mm. Eller byggnaden. Ja, eller, ja, eller är det, det värt att ta det där därifrån? Kanske ja, vi, kan vi kollar det här i alla fall. Där ja. Ja. Så, mm. Mm. Mm. Ja, äh, var det öppet. <laughs> ja, precis, då, välkommen in. Yeah. Äh, nej, men det, det finns någon typ av bakgård inhägnad. Äh, och där finns det någon form av äh, här elektronisk grind. Äh, och ni kan titta in där så ser ni att det står ett äh, par... Typ motsvarande transportfordon, svävare, där man kan koppla på moduler för att eh, transportera saker i. Står ett stycken sådana där inne är parkerade. Finns en, eh, ja, det finns en bakdörr in till något. Eh, och så misstänker jag baksidan av kontoret. Det mm. kanske vore varsin eh, sport. Om ni ska titta in där 0. Oh, jag en Jag står för kommandörerna I, I, I, I, see, I see everything see Men kommandören talar sig Ja. Det är bara jag som inte du vet Du, ser säger ju då att ah, Det finns ett säkert system här Så grinden är larmad jag, jag står och du, liksom så här. Mm. Där är den övervakningskamaran Där är den övervakningskamaran Där går ledningen till dem Och där sitter terminalen Men man skulle kanske kunna slå ut Den genom där, om man kommer från det hållet upp där så kanske man kan klippa av hela skiten. Ja. Står, du, det. står du och tänker högt du, så säger vi, ja, gör så, jag så då. <laughs> jag på, jag Eller på gör du det bara? Jag, jag tittar på det en halv sekund och sen jag sätter ett blaseskott. Ska bara ja. blas ja. fixa. Mamma. <laughs> jag tycker att du låter det. Boring conversation anyway. Nej nu ja, fixar det Nu är det avlarmat Du, ni kan eh, Hijacka eller Bryta in Hur ni, nu vill göra Det är hur enkelt som helst Eller bara gå in nu när det inte är larmat eller. När det, är det är inte larmat, men det är fortfarande låst Ja, men ska jag mäckla lite med det då? Gör det Ska vi se kan vi inte Watch me destroy the lock Nej, men jag missade med fem Ja för du fipplar med det? Du, du Nej, nej ah, min hånål gick av! Oh. Men åh, oh, det min bästa. Det är ingen annan som kan... Men, vad, heter, vad var det för någonting man ska slå på? Det var fine manipulation. Grunden är 0,5. Ah. Sätt den nu Henrik. Det, det är det där vi ska gå in? Ja. ja. Nej, jag kan inte det. Jag känner på den så. nej, du är låst. Men är låst. Kom om du testar det här att det kan gå. Nej, inte närheten var vanligt. Eller han? Kan de också, ja. Ja, men det är han han och någon annan råser med... Nej, men de pratar också sådär. har det ramlade något. Det är konstigt. Rodiana. Vad gör vi då? Ska vi sparka in eller skälet? jag sparkar vi Älskar jag En sån här direkt. Nej, eller så klättar ni över Egentligen. Nej, det är inte in okay. mm. gärna i bara. Okej. Jag framför mig bubbel. Nej, nej, det är väl typ det är en hög, om man som som upp till två meter kanske två och en halv. Ja, ja. Nu det vi väl då. Ja, har det? Det är faktiskt. Det här är ju bara för ärliga människor som talar ut det ni. Oh, 23, hej, 06! Är det du, du, eller var det? Det var jag, jag tänkte det, jag slog ja, för. Ja. Vi ska se hur det går för att komma av. dig lätt över, du ja. liksom bara får ta tag i. Boffan, han bara. What Vad täckning så Vi bara flyger över. Ni kommer väl vara Ja ja. 22 kan ja, hö man höja där? Då. Det, mm, bara... man det här? Man höja Om du kan. Om du slår över en gång över 40 alltså då. Nej. Vi står för annars med. Nej, 86 det var. Jo. Det är över skulle ju vara 30. Inte 300. Det är något. Det är något. Då så han som du är lik. Ska ta dig också tre hugg jag hade med. Ja. Fan. När hon för 3. Vad är hon nu där? Vad är hon nu? Nej, hon var. Hon var hennes climb. Så. Så. Titta vad som kan hända när man går och natta barn. Så mm. Ja, precis. Blir man blir med Eller om barnen blir bättre på, på kläder ja. och mer loist. I alla fall när det är mina barn. Ja, mm. ja då är jag i alla fall på inegården. Ni är ja. på inegården. Det är fint. Men mm. eh, gör ni det? Det finns en dörr in. Ta bort mot dörren då. Ja. Den är det något smutsigt? Ja. Ska jag misslyckas med att låsa upp den också? Ja, ja det är jag alldeles lysande. Mm. 84 tror jag nämligen. Ja, då känner jag på dörren. Mm låste Jag <laughs> kan ju bryta upp det med ren styrka. Nej, men eh, Commander testar det för det är ju trots att 0 får min 06. Ja, var sin gång får ni testa snart så. Fine. Nej, Fine, eh, nej. Bryta upp fanskapet. Ja, bara slå en styrka Är det bara. Strength 205. Strength 205. Eh, 63, ja det lyckas väl Ja, det 75. Eh, ja. Efter en rejäl smäll så går oh, du som. Liksom, jag har tagit sönder den så alltså, du kan... Ah, på ja, men jag gör. Så kan man ju också göra. <skratt> du har lyckats sönder. Jag, jag ser det. Du ja. är trasig. Först gör. Ja. Mm. Ah, ja. Strunt samma. Kan vi lika ja. gärna gå in och se så inget annat är trasigt där inne. Mm. Ja, visst. <skratt> ja. Uh, nej, men det, till uh, höger så har ni en typ av uh, uh, såhär personal uh, omklädningsrum. Ah, I bänkar och ja. Mm. Det hänger lite överallt, uh, de fåglön, töjarna, eh uh, genua står det på golvet där. Ja. Mm. Jag kollar lite om det finns någon uh... does, does anything smell like rodean. Yes, everything smells oh, like rodean. Nej. Jag vet inte. Jag tror jag ska bara titta runt jag har ju då ord. Du är Nej, men du det är ju de flera olika typer av raser eh, som eh, håller till här inne. ja Så det är. Eh, nej, men du hittar... De här kläderna har ju... Står ju så här... Nej, ja. på. Mm. Och... Eh, eh, står lite... Ja. Finns det finns ett kvarligt skit här inne. Men det är ingenting sådär som är luktar suspekt. Så att det är terminal någonstans. ja, om du går längre in så finns det ju själva kontorsområdet då som du egentligen tittar in till på andra sidan. Där står det en terminal igång Den där vi på Ja, den är inloggad, We're fine, everything's fine det Ja. lite. affärssystem, alltså fakturering, kundkontakter, inplanerade jobb. Skumma kidnappningar. Eh, och personallistor. Listor. <laughs> ja. spelar upp för att komma ifrån arbetet Jag <ratt> Nej, jag sitter fakturera lite. Ja precis. Men ändå är här. Hur bokför de egentligen? En deras bankkunder på fakturorna till ditt Ja, just det. Alla deras kunder har ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha så ha det verkar vara... Alltså, har du en har du computer use? Probably not Provavelmente uh, no, um, inte. Vårt um, vittnes för den avsnitt. Ja, det är inte vittnes för Det finns egentligen... ...gaming. <laughs> um, oj, har man liksom tagit botten? Uh, ja, där hade du nog varit en teknisk skillnad. Manipulation? Men har du... Vad har vi, ska se, vad heter den då? Hej. Eh... eh Sjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusjusj Risk research, som research. Ja, vi har 25 procent, hur ja, man gör. Ja, slå på. Vad slår vi för? På Ni står där och tittar som. alla hänger över man Som nej. sitter och nej, knäppar. Mmm, faktiskt. Nej, så. Nej, inte så. Gå tillbaka. Gå till, nej, inte så. Nej, inte så. Nej, du så äta. Nej, <skratt> <Okay>. <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, inte så. Nej, Nej, det går bra det här. Nej. Ja, av allting som ni finns där är det, någonting... det är inga problem att komma in i systemen alltså och titta. Mm. Kolla efter typiskt skumma igenom anst anställda. Det går in på anställda. Okej, Det klickar det. Nej, nej, äh, det, det. det är det Nej, det är. Försöka hitta någon lista på anställda. Ja, men det finns det Kolla efter typiska Rodian, råde... namn helt enkelt. Okej, okay. Rodian. Uh. Mm. Så en lack. <laughs> Hur roll mm. Vad va är det då? -a -a -a -a -a -a. Ja <här> <här> Du liksom Det är, det är typiskt R Rodeans namn ja. Så du pekar på den filen Och blipp så kommer det upp liksom personalkort mm. med, ett, med ett fotografi På Rodeanen som Taron väl sköt ihjäl Titta det, så nu you kill him Du <laughs> kan, <laughs> kan vi skydda dela honom? Gud, <laughs> det är? bast och så säger du så död. <laughs> ja. Liten släng av död. Precis, ja. Och så ja, Så att de får har det, det är viktigt. Ja. Nej. Ja, annars ska annars, annars du det inte väcks <laughs> <laughs> jag ska säga att vi inte har någonting samma. Precis. Sjukskriven orsakstöd. Ja, uh, uh, han heter tydligen on, detet Och uh, tillfälligt anställd. Uh, finns det adresseuppgifter till honom? Mm, ja, det gör det. Uh, finns en sån här... Uh, typ... Uh, vad ska man säga? Lägenhetsområde. Uh, det verkar vara någon sån här en lägenhet i någon stor byggnad någonstans. Skulle jag känna igen den andra som tog in dem i rummet? mycket närmare. Ja om du blir på Om du tittar igenom alla så blip blip blip blip det är väl kanske en sådär femton stycken. Ja men det tar inte lång tid. Nej, av det här? Ja du glöder igenom den så. Nej du kan inte känna igen någon annan faktiskt. Okej. Aha, nej, men det står jag... hemmadressen på alla mm. ja, ja, vi... ja det står hemmadressen på alla så ja. Bra, men ska vi mm. försöka åka hem till hans lägenhet Och se om det finns någonting att snoka rätt på det? Ja det får vi väl ta. ta. Ja, Han lär ju inte att komma ja. hem Nej han är inte nej. <laughs> Han är ju alldeles jävla mm. Jag tvivlar i alla fall på att de får här inne på kontoret ja, det verkar inte ja. <laughs> så <laughs> Nej, kanske var hemmadress på han Ägaren också om han har någonting om det gör ja men det är ju möjligt att man jobbar här men har det blir så här mm. Vi kan gå ut genom framdörr och bara låsa den efter oss. Ja, det ja. kan jag. <laughs> <laughs> Vi, Vi gör det. Ja. Vi behöver inte klappa till tillbaka första dime. Se min minimalistiska. Ja. Mm. Mm. ja. Uh, absolut. Bara kolla att det är fick i ja. ja. bara hälla det. Ja, Ja. Jag fick väl Jag klarade det. Det är ett som jag lyckades 0,6 och 0,3 på oss. Botten har varit ninja så över Det är härligt att lägga de bästa eh, eh, det bästa ja. på det liksom. Så arbetsposterna finns i block 54F. Ska ni till. Mm. let's go there. Lägenhet 523. Ah. Klinga klinga kling, kling. Ah! <laughs> Vi kan näppa kolla och se om någon är hemma först. Ja, eh eh jag ska ringa på det kan det vet du inte, det här är lägenheter utan fönster. Det är liksom bara boxar i ett stort komplex. Ett hus. Jag kan inte axla det finns en liten sån här liten eh men det finns lite så där lite skylt så här som med gammal teknik, så det är typ så det typ LCD-skylt, där det står hans namn, dättet står det. Oh, ja, men det står bara stå stå ett namn på den lagret. <coughs> ja, det är det. Jag skulle Jag micklar lite med låset. Mm. Nej. Nej. Du sitter och pillar med låset och dörren glider upp. Mm, du kan du kan testa i alla fall om det är öppet innan ja, de ja, försöker låsa komplan. upp det du kan, du kan... Jag tror väl folk ja. låser när de går hemifrån för att bli mörda Du kan slå en idé Det kanske är någon 5. annan som har kommit hit för oss 11,5 14,5 Hur snabba är ni? Jag tror att 88 är mer än det i no. Jag vill köra lite i alla fall ah, ah, En va? Äh, mm Mm. Du hör bara lite ljud Från lägenheterna runt omkring Men det verkar inte komma in här inifrån Okej okay. okay. Men då Det är lite mörkt in det? Ja det är mörkt ja, ja, Det är... finns en, ja, ta... en sån okay, okay. Bara vi... In med <skratt> Jag har <barnen. skratt> <Yes, sir. skratt> ja, en att tomatisk rullning in i en kruka Jävla fikus Nej det inte Ser vi andra upp här? vi försöker slå Vad ah, är det lite saft då? Det är Kevin. Ja. ja. ja. Uh, nej, du du in där? Det är jag tänker. Ja men det är inte Jag har aldrig inte släckt Jag har klickat Aj Du är på där fikusen igen Alltså du vet din hylla nu Alltså Alltså Alltså Why ah! Collectors edition När folk faller ner till golvet Det går tusen bitar Ja Jag tände lampan. Nu när jag Plata av den här komiska lilla Ritualen Vi är så fredig professionals jag är alltid med klass. För att läsa stängningar Jag är bara förlid längs och så Massera happy place Find a happy place One, two, three, four Jag pratar fram med en liten Ja, Jag går in och titta lite Det är en väldigt liten lägenhet Till höger finns det typ Typ, lite uttryck där man kan bara så här värma lite mat. Eh, och sen så är det egentligen bara ah, eh, <laughs> en bädd eh, och någon, någon, något litet bord och då, en stol. Eh, Sitt en terminal på väggen. Så här kommunikationsterminal. Kanske kan titta på typ nyheter. Det rullar lite så här nyheter på dem. Man kollar på terminalen och ser man kan se några senaste samtalet liten. Logg. Mm, absolut. Mm. Mm. Ska <laughs> en Jag är med en Kör en eh på på er står det helt top secret, top secret. kidnapping files. Uh. Delete after reading. Important. Sjön, mm. en, en research. <snar> I'm a soldier not a body scientist. Alltså kör ju bättre, no. Så du sätter Han Ja, nej då, är det. No. <laughs> <laughs> <ser för> <snar> Ja, ah, eh, 16. Nej mm, eh, men då, det, det ligger lite sån här eh så be, bekräftelse på olympikkräftelse. Va? Ah? Så. Mm. Så lite så här checka mm, ja. mm, ja. i då. Mm. Alltså så här, köptkort, som man hämtat ut krediten Ja. Du får det istället då. Du kan chita bättre då. Mm. du har slutat i tinningarna. Du går fram så Nej, samt har du hä? Nej, det var bara något tekniskt problem. Jag håller i var 20 år gammal. Finns igen en jävla fixklaxen. Jag har haft fram en vickspegel och bättre på läppstift att. Det är så här, du 10. Eh, men eh vad var det Mendelosh UX? Det du men lägger märke till där, Mr. Rodian ja yeah. är att uh, han har varit såhär lite så här on/off uh, anställd från och till ah, ja så det, det är typ så här Ett ja dagar i månaden han gör ah ja. han, gör allt. han har fem, fem, fem, fem. för sig ja. eller är det inte nu längre du uh, vi uh, Jonathan och Taron uh, Bell Ni hittar uh, Ni känner igen uh, numret till uh, till Bradlicks. Mm. För taget. Eh, men det finns också ett annat nummer Där Och eh, eh, Han har kodat in det eh, Som e dark I mm. E-Dark E-D-A-R-K e E-Dark E-mörk ja. Det, är det, är det vad heter det sådana, som man ser sig, när man pratar med? är det Skype? Är det, ja. nej, nej, nej, nej, det är en gammal billig terminal, så, att okay, det, så det är en terminal. Okay. Vi buzar in dig! Vi för upp. Ja. Är det, <laughs> är det, <laughs> är det är Dortmund. Blå blå blå blå typ som för du Stopp. Okej. inte du Låt dem göra. Du talar språk till början. Bibi <går> bibi upp nu. Ja. Det där blinka på terminalen. Inkommande samtal i dock. Så Hallå. <här> säger du det? <här> Nej. Jag De säger det fast på ja. äh, en Rodion. Rodian Rodian <skrisa> Hur låter <goråder> det? Ja. Jag kan ja. det det tyst i alla änden. och sen så hör du en för vad heter han? Jörg? Mm. Uh, Nej. Griron heter han. Griron? Aj! Har du skadat folk? Aj! Ja! ynkligt Jaha. Oh, Vad är det? Det här jobbet vi gjorde nu, det gick till helvetet. Oh. Ah, det är riktigt. Ja, så. det är vi. Han har kommit iväg, och det vet vi jag... Men jag... Blir skjuten och drar mig undan och det är så här, så det låter riktigt så här. Ja, ja, ja, det är säkerhjort och dålig och... Skjuten! Och skjuten Ja. <laughs> ja helvetet Ja, men Janius sa ju att du... Åh! Oh, Tomta! Ja, ja, ja okej. Okay. Eh, stanna där du är. Vi, vi, vi, jag fixar så att någon kommer hämta dig. Åh, oh, fint, fint. Bik! Mm. Mm. Mm. Good job! <laughs> oh <how> vad <lovely. laughs> Någon ska vi det. från Jag <här> <här> <här> vill tacka alla Min mamma som födde mig Det är Pappa var med på ett hörn, men <här> det godom, man. kan ju inte klandra honom då för att han svor hela tiden <här> Ja <här> Hur hade vi tänkt nu? Bakhåll eller... Äh, ja. Lite lilla piskan kanske? Då har ja, det, det behövs Jag tror att fyra med, med, med vapen är tillräckligt mycket för att... Mm. Mm. Om han inte skickar fler Men varför ska han göra det? Ja. ja men alla behöver inte vara in i lägenheten heller så Nej, den är en kan jag säga Så fyra man här så En stor bortfann som någon. En vänta in i lägenheten Och andra Bortfann står såhär De gjorde någonting De gjorde någonting så. spottillstopp Buh, buh, buh, Han huvudspängs men vad sa han för namn? sa han skulle, tyckte det tyckte att det skulle gå bra. Vem är det? Vet du hur det är? Jag har inte det upp. heter det. Janias heter det. andra då. Mm. Mm. Janias heter Man kan kolla upp i sån här box. Mm. Mm. men det, det är ett jättebra namn. Jag vet inte man bara har för namn gå på sig, inte enkelt. Mm. Nej. Det kan man bara lägga på minnet ja. man kan vara fast vi vet det bättre här på. Man kan ju söka igenom hela lägenheten också. Har vi inte gjort det typ. Ja, men ja, det, det har ni ja. Vi Jag har inte tittat Sin... någonting. <laughs> Nej, lite krediter undanstoppade. men äh, inte mycket. mycket. Bra, han säger. Ja, Och en telefon så jag butsrink med. Ja, <laughs> precis. <laughs> That's what all the fun we're gonna get out of this apartment. Finns det någon att gömma sig uteför lägenheten? Eller bara liksom en... Ja, alltså... Det är ju gångar. Ja, det finns ju Lissa lite sidogångar. så kan du gå bort och... Eh, Men har ju bara hänga, typ vid hissen eller någonting i den här stilen, eller... Ring på lägenheten mitt emot. Varför ja, är det? Solom Men varför? Ja, sen, sen kommer de och ska hämta... Han här ju. Och sen vad heter de nu så... Så står de med ryggen mot dig. Då bara öppnar du sen... Jaha. Eller något, jag vet inte. Mm. Kan det vara en bra mm. plan? Mm. Titta, titta, titta. Nej. <laughs> Men det, kräver... det kräver ju förstås att man... Jag kan det. Ja, det är sådana här tittol i lörarna säkert. Eller, eller en liten display som man kan inte, se. Nej, det eller så tar vi och typ lägger, lägger ner dig i sängen med ansiktet in mot vägen. Och sen när han kommer fram du bara... Ja. Nej. Ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Jag går inte. Ochän. Jag kan inte. Jag inte. Ja. Ja. Ja, ja. Then, then you die. Yes. I Men fiskan. Fantastiskt. Ja, vad är planen? Tiden går. Hur vi göra det? Se om det är någon som Vi måste. Vi tror vi oss där inne och två gömma oss här sen så de kommer så bara. Vi kan bara gömma oss ute i korridoren annars. Du tänker att han vill lägga ner man tror ju skor korridoren. den tar väl jobbigt Ska gå in i lägenheten så är det väl han som ser ut som han som är död, hurra på säga. Ja. Ja, det är smart. Ja. är det så färg? Ja. Jag tycker fortfarande att det var roligt att lägga det i sängen med fiskarna som Ja, men det är i mörkret så. Vi håller länge inte den lampan. Ja. Vi skruvar ur lampan. Eller så stänger vi Du kan ta ur säkringen till lampan. Jag plockar ut säkringen till lampan. Ja. Ja. Sen går jag ut i korridoren och mig ja, någonstans. Vi står äh, bakom mm, ett hörn. Ja, ni står bakom ett ja. hörn. Eller olika hörn kanske. Vi, kan <laughs> <laughs> vi, vi, <laughs> vi står bakom här. hörn. Vi täpper till alla... <laughs> I, <laughs> I am a, a wall. <laughs> vi ser till att täcka alla sjuktvägar. Ja, precis. <laughs> Yes, Ja ah, men det är uh, ja, nej, men, men... När de har gått ut så öppnar jag igen och säger, Så ni menar att jag ska stå här i mörkret då <laughs> Nej lägg dig i Åh oh, du är rädd för mörkret Vad <laughs> <laughs> <hör> bra <är uppen> <hör> Vill du ha <hör> ja, Ta igen nu, nu måste vi ha Jag <hör> den här så jag gör Men det är uppstoppad <hör> <hör> Det är en stor uppoffring för mig Att framkalla mörkret eftersom jag är så snyggt, Det syns inte i mörkret <hör> Ja, då jag jag inte gång och med M -M på. Ah. Ah. Är det någon som har lampa? Ah. Så mycket så gott att stå, stå så här. Flytta ner i munnen. inte är nervigad lite då. Nej, det är Det är Jo, inte Kan du sluta jag får så mycket hård i munnen på det oh. sättet? jag funget tre. Men det var vad för, är, för smör. Smör. Smör. Smör. En, i, med pistol i knäet så som ett smul. Ja. Vi vi har gömt oss nu i korridoren. Sen jag tar du fel där de kommer sen ta upp det små så liksom. Det så Aj Ja, ta en tunga Nej, du för en väg <skratt> <skratt> vill inte ta av vem Nej, det jag tänker det här kommer att bli. Jag är så chockad Precis Jag vet inte om, ska det ska om det är vem det är som kommer Säg Misses och Malik Ja, och kringen mm. <skratt> Exakt och Jag tror att Commander har rutit till lite Ja, precis och... <skratt> in oss i vårt hörn jag fixar till håret att med att du och lite i Det du. här på, är det som. <laughs> det på, är det som ja, det måste ju. jag var glad i din kampanj. Nu hör liksom hur det är så här. Klomp, ja. klomp, klomp låter vi gå här Klomp, När hissen kommer upp. Ja. Alltså, det små, kom upp. Bara, mm. Och utkommer det en stor grön gris. That's racist. Man, that's, <laughs> that's racist. en Gamorian. dock inte i djurhudar utan verkar ha lite mer. Shortas Blips. Ja, precis. Very Gamorian Och en uh, dashing rogue. Corellian rogue. The Han solo style. <laughs> Kommer där Och ser lite så här små stressad ut och bekymrad ut och sen så går de fram till dörren. Eh, till uh, lägenheten och eh, så här titta på dem så, så, ah, så öppnar de mm. och eh, stiger in och sen så är han, eh, människan han liten ah, ja det kommer vi ju ändå ja det får ni som vill nu svinger vi <här> bakom så här mm. ja. dragna vapen <här> yes, eh, Slå var sin eh, stealth <här> Jag har poäng på det, men jag har väl misslyckats ändå. Nej, jag har inte inte rakt pengar. Nej, gratis. Nej. Hur går det? 63. Nej, 28. ni jag lyckade ah, okay. <laughs> ni lyckades. okej. Du smyger fram till snyggt. De andra klämpar fram. Det vi kommer just man inte någonting i alla fall. Men människan liksom så här Oh, man, that? Det är klart, har ja, kommer We men questions. <gång> de de med en gång. <ha>. <gång> I don't klart into draw. No. See them as so smart. He can't share. Not Gamorrean. He. No. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. Han He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He. He det är poängen så du är dubbelchans. Ja okej, jag lyckas Vi är mycket bra. Skada? Nej skada skada. Nej. Vad oj, oj oj, oj, Ja. Unter. Ja unter. Unter. Unter. här Unter. Unter. Unter. Unter. Unter. Jag <skratt> liksom väntar en staka till två. <får> Jag hålla in i åtta. Eh <skratt> för äh, dåligt. Eh äh, bara åtta. Okej. Okay. Ja, men äh, men någon annan kanske också skjuter. <skratt> ja, det är <skratt> ja, men lugn och stilla. Nu. Han gör någonting alltså. Ja. Han eh äh, skjuter på honom han dröser rakt in i lägenheten över äh, den här människan så ah, shit. <skratt> <skratt> Och så så blir det allmänt tumult. <laughs> allmänt tumult. Uh, ja. Man <laughs> jag och Jag du då lite försiktigt? Och steg du då lite försiktigt? Så det är säkert ingen. Ja det är jag också. Ja, mm. Du kliver över de här Ah! Jag, jag sparkar lite extra om jag kan. Speciellt om jag högklackar. <laughs> ja, slå, slå, <laughs> slå en agility. Uh, vad har jag 3. Till... gånger fem. Dex gång fem 9 gånger fem, nio gånger fem, Åh Oh my. Det är jättebra <laughs> det här. Ser du Och så hamnar du över dem! Jag vill inte äga en! Jag kan känna den! Jag kan känna Jag kan känna den! Stäng dörren. Ja, <laughs> det gjorde jag förut. Ja, Okej, okay. okay. stängd. Vi står där. Ligger du och gamla? Och... Ja, det är du. Jag sparkar gånger i huvudet och säger, kära. Okay. Får man komma fram med den här säkringen och Så gång? Vi kan se vad vi gör. Finns det någon ja, det är som vill flicka? 25 brawl, 25%. Jag ger dig säkring Jag har inte mer än den Ligger nu. Plus 25 till. Dem. Jag ligger ju här också. 19 ja, dödsnivå. Ja, I... Slå en skada. Uh, jag försöker inte skadar. Nej, men jag vill veta. Fyra. Ja, han tuppar av. Kan jag ta mig upp? Åh, jäkla veta vad tunga det är. Den här killen <laughs> som ligger <laughs> under. Jag tycker du är ganska bra där. Du kan stanna kvar. Men hjälp mig då! Ja, ja, ja. Upp med dig. <skrattar> <skrattar> Gork köka macka Nu <skrattar> kan jag väl få plugga i säkerheten Ja Smek. Ja, <skrattar> ja. <skrattar> <skrattar> ah, det är ljust Japp Vi har lite frågor till dig <skrattar> Toppvapen med allt möjligt för honom först hup, hup, hup. Alltså, ja. måste Jag har så gott att gå i muddan När det ligger en uh, god morgon Men... <skrattar> Nej det kan jag kunna få undan En uh, god morgon kanske jag kan inte göra någonting du... med det där under där så. Tycker Nej, det är... han ligger bra där tänkte ja. jag så. Kvalitet. Ah, jag ah, det on... <laughs> på han. Jag vet Han ligger <laughs> ju bra. Om du svarar på lite frågor först kan vi få känna. Fan är ni från? Vi heter Brandon. Brandon? Vad fan är Brandon? Han som bor här that... Vi gick iväg med honom idag på eftermiddagen, den kvällen. Tillsammans med med med Gina, vad har ni med det, ja? Fram. det ska det ska skita i. Ja. jag skiter också. <laughs> jag tror att det är vi som ställer frågorna här. Svara nu. Hör här, det där kan inte vara överlevt bekvämt Nej, det är fan Vi skulle ju kunna komma överens lite här Alltså, aj, aj. Ja, du får eh, komma ut därifrån och kanske inte överleva Det här är lilla pratstunden Och eh, vi får veta var vår vän tog vägen Kanske vem som är din chef Ja, det är ja, kan... eller persuade eller vad du vill ha. Ja. jag har jag det. Jag av ah, Ja, det du köpt då Ja. Eh, uh, ja, lyckas. Okej. okej. vad kommer vi köpa? Ja, uh, <laughs> jag tror <kram på> lite nej, <här> nej. Jag, hiv, jag hivar av Gamorianen och såg att de hade tagit ett vapen. Ja, ja har ja. mm. mm. jag. Ja, ja, <skratt> de <måste, skratt> <skratt> ja, det var så lite och så gick det. Då måste krossade organen åt. Åh, <skratt> oh, för så han sätter sig upp mot dig någonstans. Vad fan är Göran från någonstans då? <skratt> uh, han är rätt död, tyvärr. Oh, shit, ah, okay. stack. <skratt> ja, det, det händer. Alltså, han sköt mot mig, jag har sköt mot honom. Skillnaden är att jag träffade. Ah, okay. ah, ah. Shit <laughs> ja, okej. Ja. Kid happens. Ja, kid happens. Men jag är, är intresserad av att få reda på var hon tog, tog vår vän nå, någonstans. Uh, jag vet inte så mycket. Det där var nej, det visar på att du inte vet så mycket. Nej, nej men det, var och, och, och det var Gröna och Genius. Det var Idock Braille heter. Han. Det var upptag, det var någon, någon snubbe som vi skulle jag vet inte, kidnappa eller någonting. <skratt> vad hittar vi idag? idag? Ida? Eh, ja, han finns eh, <skratt> vid... Eh, vad heter det? Vid... Eh, Lufthamnen. Spaceport. Ja. Kaj 8. Det finns ett eh, lagelokal på den. Där, där, där hittar hon honom. God morgon. Men. Jag vet inte. <laughs> Om man är någonstans så kanske han är där. Finns de färre sätt att ta sig in där som jag använder? Vad passerkort, lösnord. Ja, ah, det, det är en. Det är en liten ja, ska man säga, en pub. Under. Laglokalen. Nu Logo går ner där. Som bakom där så finns. Uh... Jag tänker för att få komma in. Jag träffar honom. Uh, uh, nej, så alltså, det är ju... Vi vill honom. Uh, eller var medlem i, i The Darwin League. Så är du någonting man kan känna igen? Who's Darwin? Who's Darwin? Darwin Darwin Darwin Vi kan slå en idea En yeah. idea. idea? Ja, Jag har inte pratat om det Jag Have an idea Ja, yeah. får se om jag har det också I don't have a clue Okej okay. <laughs> Men det har jag Ni som lyckas vet att det här är en uh, liten smuggel och uh, brottsorganisation Ah. Jag kan ha till att de har kört bortsåter. Kan hända. ja. Eller du vet om dem. Ja, Hur äh, talas om de mm. äh, smugglar eller tveksamma varor. Det är inget som du skulle blanda in med Nej. Men... Olagliga vapen, olagliga droger. Nej, jag smugglar bara lagliga droger och ja. lagliga varor. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Smuggla varor. Vanligt kontraband på annat ja. sätt. Ja. Alltså. En annan kör mm. Ja. <laughs> Ja. Smutsigt Smutsiga affärer håller de på med De ja. tvättar inte kär <här> Ja Det är ju den värsta sorten Så well, ska vi väl Ta och besöka den här, här idag då Tycker jag Ja, ja. <här> mm. Visst Om ni är ursäkta så tänker jag schappa från den här planeten Om <här> det går bra så Du har en Du har en guäf Ja. Ja. Ja. Jo. I vanlig pula bara döda igenom men ni måste jag samarbeta. Det kan hända att vi stöter på honom igen på någon annan planet. Då kan vi påminna honom om att han lever. Kjäla <laughs> mat död honom. Ja. Om han de... inte vill lyssna och är vi tacksamma för att han lever. Nej då är det är jo guity knä. Nej, ja. uh. nej vi måste bara läsa stången lite. bara. Shot to the knee. Mm. Nej jag får väl. Tror du att jag Eh, tycker. Vad heter du nu? Kan inte du bara stunna honom ordentligt? Och, så, och sen så binder vi upp honom här så han får ligga här en stund. För jag menar, han kan ju flyga ifrån och säga att han ringer till dem så att ni kommer få besök. Och de här fyringarna och det så. Ja, det är sant. <kör> du kan ju sätta din blast till stannar nu, vill Han har ju stannar whip. Ja men bastu, det stod bastu drinkarna där var uppe. Jo men piskar. Ja liksom. men den är ju häftigare. Shiny shiny. Renkade det där taktiska i den här lilla lägenheten egentligen. Går ut. Och det är mörkt. Jag <snar> Han var ett snyggt du får honom på tummen här med piskarna. Det är bra. Fan installerade de takfläckarna. <snar> Nej men jag jag stannar om jag inte vet. jag behöver vad det Ja. Jag <skratt> minns ja. min han kommer och... Han kan sticka från plaritan här han vaknar. Mm. Ja ja, visst, visst. Bra. Uh, ja. Nu kommer jag ut längs med en med någon som svettas igen. Och igen. <skratt> nice, ja. Eh, uh, i Ja. det dör de. Nej. Okej. Okej. Spaceport, kajot. Spaceport. Kajot. Ja. Eh, det finns ett laglokal på är så finns det en. Eh, hela fridens tappanin. namn ska vi ta oss in på. Ja. Lutut. Är du uppe? Jag ser någon som ska ta sig in. Någon som känns lite bara. Haken tror det uppe. Det hänger någon utanför sen. Jag... Räker något olagligt. Mm. bara gå in själv. Nej, men, nej, nej, ja men. vi går väl in och kollar den ja. först läget så. Det, gör vi. Ja, ja, ja. det är en väldigt liten lokal alltså, eh, trångt och eh, finns bara en, liksom, en enkel bardisk. Eh, där man typ serverar mm. bara ja, lokal eh, sprit av, det finns två sorters sprit det finns stack och det finns extra stack ah. <laughs> Det ser ingen som sitter och dricker någon drink eller nåttingen stid utan det är liksom bara sprit bäst sprit, sprit. Mm. en stor eller lite då går jag fram till vad Barry skulle säga en kopp sprit, mm. ja. sprit. titta på det som ah ja, ok ja mm. en kopp sprit så. thank you tack. ta dina krediter. Jag ser, mig efter, jag ser mig om efter det där bakrummet. Jag, jag, ställer, ja, det, mig, jag, jag ställer mig emot vad vi ska säga. Åslappnat. Ja, det är en död. Det är en död som går utifrån. Mm. Se fint ut. Försmältring. Vid sidan om dörren som går in till toaletten. Mm -hmm. oh. Vid sidan om oh, dörren jag... till toaletten. Toaletten. Står, Står du vaktar Uh, Nej. Vi <skratt> går och marschera bort Och Bara slå direkt. Det <skratt> finns en liten terminal till tre om då. Ja, gå, den har lagt Vi har så mycket good experience Det finns, uh, finns olika typer av bränsle. <skratt> Vi ska inte evil, prova och komma med bostäder. Tjugo bilden. Terminalen är en uh, liten alltså, kommunikationsterminal. Telefon. Vad ja, typ. hette den här? Den fick sköt igen igen han som ni sköt igen heter Deltum. Dalton. Dalton. Mm. Kan inte du äh, fortsätta in eh, i mitt. Gamorianen kallas Clammers. Clammers. Åh. Mm det fyra Nej <skratt> nej, jag står mot barnen, de mm. kollar på den jag står där med min cup sprit. Mm. Mm. Ja, nu står. <skratt> ska. Hete John, ska Clumbers heter Corellion? alltså. heter Gabion. Nej, jag det ne är Corellionen. Dalton. Dalton och Clammers. Ska jag ta Dalton. Dalton? <skratt> Vad är de andra? Och tre tror jag. På baknen. Kan att träffa ändå. Skjuter sen. Ja. Skjuter som stormtroopers Ja, sen. Det står. Klamrs. Mm. Ja, hon får vara skriva. Fråga Ja. Äh, jag prata? Nej, jag trycker på. Äh, jag ringer på. Så. Mm. Mm. Mm. Ja, jag smyger något. Jag behöver träffa i Dark. Dalton skickade mig. De fick lite problem när de skulle hämta hem, upp den där... Jag vet, Han gick i på säker gång. Fast tog. Oh god, I had 5% of that. <laughs> <laughs> why, why don't somebody who actually... idé. men du kan få plus 20 som... Uh, uh, oh, vi uh, <laughs> har <the> <laughs> <laughs> uh, fine, here, how are you? <laughs> Boring conversation, anyway. All the look du, on your face. You look so. Ah, man, man, so. You you stood us out. I'm thinking, this is not And then you hear click, click, click, click, click, click, click, click, click, when all all little sinners You Dörren öppnas. På andra sidan står det och riktar en blås och rakt upp i ansiktet på dig. Ja, det såg bra ut. Um. Vilka är ni? Mm. Eh. Mm. Hey, this subdiffuse shit anyway. <laughs> <laughs> so sub de, <laughs> de var ju så bra. Losers! De var Vi letar efter Braden. Braden. Braden. You know, about yay kidnapped by you guys. And what do I want to tell you? Because uh, we are uh, holding plasma grenades! He's <laughs> <laughs> holding a thermo-delelator! Yes! It's you! It's you! Yes, yes, yes! eh... Preparedness! Yes, <laughs> eh... <laughs> Göring. Står han med sin kopp sprit och helt utan fara eller? Dricker sprit. Vatten, ja, ju... den har ju som. Liksom... Vi håller en blast mot dig också. Jag tittar på honom. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> en <var> <laughs> <laughs> <Ein> mor till! Jag <laughs> tar ta en persuade på honom där det här, don't mind me? <laughs> fast tok i det läget. Ja, 57, kanske. jag har på ja, 55. Ja. Eh, smilla jag håller för att köra fast och tillfall. Det det är typ så här, lång utläggning. du vet ja. jag förresten. Ja, ja, men jag hade 55 men jag missade väl Hur som det? Ehm Jag tycker ni inte ja, ska kalla det här för omsorg. Vi känner honom och vill träffa honom. Det är skit, och det är ni. Om ni känner Braden Vi har andra vänner som inte ser av honom, vilket betyder att han är värdefull. Okej. Okay. Exakt. Hur värdefull? Väldigt värdefull. Väldigt värdefull. I can imagine a lot. Okej, då säger vi så här då. Nu blir det då föruttalet på Svejd. Hur mycket värderar ni er liv egentligen för detta? Om tillgrepp som har kommit här så kommer ju liksom inte gå... Vad man säger... Eh, både... Eh, vad heter de? Empire. Empire eh, kommer ju liksom att se väldigt, väldigt illa på detta. Eh, samtidigt som jag vet att The Rebels då är lite intresserade också. Och det kommer att bli väldigt, väldigt konstigt det här när ni hamnar mitt emellan. Ja, rebellerna, det är bara... Nej! Eh... <laughs> rebellerna bara hittat på att det finns ingenting som... Något sånt. Och om äh, hejret beträffar så tror inte jag att de är sådär vidare och bekymrade över den situationen. En jorda fåg. Dårar. Vad kan man göra nu? Ja, även det. Men äh, jag är... pratar vi... Äh, <laughs> den i ett värde så jag har alltid allt fått pris vem var, det, vem var det som hade bargain? jag då tror jag vi ska prata nu och inte jag som sagt vi känner personer som är väldigt intresserade av att äh, få träffa honom ett tag De är ganska så så Jag kommer ihåg vad Hans Olofs... Eh... Hans Olof? Ja, vad hans band är. Mycket han har på Det är 20 000 kredit till mm. Mm. Ja, det är Nå, vad. det. Ja, kan det vara? Vi, ja, precis. <tryck> Vet vi någonting var uh, rebellerna så? Och... Harfesten eller så? Nej, det vet ni egentligen inte. Ni, eh, ni har bara en kontakt. Ni mm. vet att ravellerna mm. finns, men inte i vilken utsträckning eller vad de håller till eller någonting i den här stilen. Ni har ju bara den här Kurson, som är då en rabelkontakt, och det är, är inte ens riktiga namnet på den personen, så att... Eh, <hör> men... Eh, nej, men... Eh, så, nej, men för en tusen krediter så... Kan ni få gå här från levande och... Eh, Kanske få reda på någonting också? Ni behöver inte ha dem på er. Vi vill ju se att han lever fortfarande. Det kan jag inte hjälpa er med. Men jag kan berätta saker om mm. dig. Ni har inte kvar honom i andra ord. Det sa jag inte. You implied it. Oh, I, I do not bargain. Um. <laughs> Du mumlar, du mumlar något i hjälmen så så så Förlåt Sorry, sorry. Transceiver broken okay. yeah, yeah, yeah. <laughs> Det här kan låta dig Aha. gå levande Gratis, det är inga problem Jag vet inte hur mycket pengar vi har i för sig, så det är... mm. Mm. Ah, Tusen krediter har ni kanske inte Men ni skulle kunna fixa ja. Det mm. mm. ska vi kunna fixa Ja, vi vill ha kan du inte få Tack. lite nu och lite om vi får tag på det? Det måste ju använda Nej, Det är information också. Jag har inte Vi jag vill inte säga we're not, we're not in a position to argue. <laughs> <laughs> Att gå ifrån levande det är gratis Kan komma tillbaka. We need, a, we need to make a call. Självklart flygplan. Ingen problem. Mm -hmm. ja. Låt dem oss gå oss här så. Alla släppna av lite i alla fall mm. Men de pekar fortfarande på er med sina ambulanser mm. Har de inte tagit våra? Nej, nej, Ni har inte nej. Det, det, har, det, det har inte behövts Tänkte ja. jag säga Jag hade ju en kopp sprit <laughs> ja. Bara Sen, en sån sak Nej men det är väl ett samtal då mm. Ja. Mm. Ja. Jag är med ja Ja, mm. jag Den här, ja. den här kontakt. här då ringer till till Curveson. Kanske vill veta att Det är inte riktigt så smidigt man tänkte. tänkt. Du går ut och gör det i alla fall. Ja, det gör jag. Vad är läget? Jag har inte hört dig ifrån. Jag har varit orolig. Ja, det här gick inte så bra som vi hade tänkt. Nej, nej, det förstår jag eftersom jag inte ja. har av ja. Nej, precis. Vi träffade, vi såg honom ju på det här, den här baren. Ja. Som vi gjorde. Men det var några snubbar som... Davin, vad heter Davin? Som tog honom. Aha. Med sig. Det är Davin Group, eller vad heter de? Davin Group. Jaha, det känner jag till. Davin League hör jag talas om. Ja precis, de har honom nu. Eller har, haft. Eller okay. har haft? Ja, de har haft honom. Aha. Vi skulle behöva ha lite pengar så att vi kan få lite mer information om var han är någonstans. Okej, okay. det ville de ju då betalt. Men jag ja. på att vi skulle bomba skiten. Det... <laughs> Kanske inte ge så mycket information. Nej, det tycker vi andra. Eh, Okej, okay. absolut. By the way, hur have mycket har det här, No, but we have thermal detonators. Ah, <laughs> <that's so good>. <laughs> <laughs> <Bra>. <laughs> det har ni. Bra! Naturligtvis. Ja, klart. Ni har det. Mm. Jag har inte ha någonting i throwing, då. Ja, det är det. Ja, men, men det är i alla fall explosivt har, har jag. Eller de är med, ja. nej, men det med deras kemi, ja. Det känna jag också. Några mm. eh, sådana här charges, om du vill ha det, så kan du ha sådana som ser ut som, som små koppar. Oh, det har jag. Mm. <laughs> <laughs> eh, oh. eh, ja alltså, Visst, eh, ni har de vanliga... Det vi brukar skicka pengar när ni behöver pengar. Mm. Så, att, <laughs> jag, man, man till så jag har över det. <laughs> mm. Swish. Ja. <laughs> så går vi gå vi tillbaka till dem och säger att hon i Swish. Ja. Men, <laughs> Nej, men det finns alltså hårdvaluta mm. kan ni göra mm. typ terminaler runt omkring stan mm. så att det är knepigt. Mm. Uh, yes. så det ni gör är det kanske ni, ni laddar kanske en typen av kreditsticka eller en kreditkort eller i den någonting där stilen med, med tusen krediter mm. Mm. så det kan ni fixa så det ordnar ni uh, yes. Carson hon påpekar också att det här är ju viktigt här nu att uh, försöka få tag i den här Braden för att uh, han kan ju också sitta inne på en information genom sina tidiga kontakter med mm. rebellerna då. plus att vi månar om år, är det då Darwin League fortfarande som har varit inblandade det här, så kan det ju vara så att imperiet inte ens känner till den här historien. Så mm. att det är ganska så viktigt att få tag i honom. Kanske undkomma det här. Det ju väldigt. Oj, det kommer. Otilfatt. Absolut, men äh, håll, håll, håll kontakten och håll rapportera vad ni är mm. fram till. Over and out. Och du undrar, om det här uppdraget var så viktigt, varför har vi fått det? <skratt> <skratt> varför har de så äh? tittare på oss? <skratt> <stel? skratt> But why? Slik den med tåg. Ni har ut, eh, laddat ett gott med krediter. Mm. Mm. Hallå! <laughs> We got laid. Knack, knack, knack. knack. Ja, ja. Nej, vi går tillbaka. Mm. Ja, ni blir inslätta och eh, ni får visa fram krediterna. Mm. Och eh, blir vi invisade i rubbet och vi, på insidan. Där. Mm. Ombedda att lägga er av vapen vid baddisken. Och så gå in. Alla? Vad mm. du? Men kniven som vi har i, mm. ja, i skofestet. Jag kan ju försöka på en... Eh, Slite like of <laughs> Ja, precis. Slite of no. fan för att gömma den. Eller en, uh... Ja, slite of hand blir det. Vad är den? Nej. Längst ner till vänster. Fem är ja. grunden. Mm. Nej. Nej men det känns dumt. De är också beväpnade. Står där och pekar på det Ja, så här är här. You're dark. Braily. Han <laughs> uh, kollar att uh, kriviterna finns där och sådär. Du... Det sa jag att du skulle vara Ja, man trillar Jag med. fem eh... Nej men jag vet Var Braden finns eh... Kai-12 Bandit Väntar på transport Av planeten Men vårt laggivare Imperiet Tänk. Mm tänker -hmm. Tänker jag ser att det kan vara så. Ja. Vet du när de ska transportera honom härifrån? Eh, misstänker ligger in ganska snart, innan gryningen i alla fall. Innan gryningen, mm. jag vet så finns det en, en PR-kryssare som ligger en bort och väntar på att flyga in och möta upp skiten. Är det många som håller honom? en topp med eller en grupp med stormtroopers Sex och 8 vad jag vet. Men det är absolut tillräckligt med information Det Vi var mycket väl värt pengar Jag betalat. Tack för affären Vill bara gratulera också. nu har ju både imperiet och nu har vi redan fått ögonen på, ja. Grattis. Nej, vi kommer nog att göra det. Jag har någon utläggning. Turban League klarar ja. Det är inte säkert. Men det kan bli svårt också. Det är något som något som deras problem. Ja, det, det, det är det också. Det, <laughs> det är era problem. Mm. Ja. Man, vi går därifrån. Då vi vi går vi därifrån. Vi har, vi har fått det i bort. bort på dörrar tror <laughs> vi ska dem till... Framtiden va. Ja. Även om det kliar i fingrarna. Tappa en en på golvet det eller gå ut. Åh, oopsan. Oops. Man slänger den bakom så får trappen ner så long long long long long long Nej. Boom. Det har Nej. Nej. Nej. Nej. då. Oh, kan jag... klumpit. ja, det ha varit den där? Var <laughs> det där jag hade där? den. Ha ha ha ha Ja, oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Nej, oh. Nej, nej. du ska vara Ja, ha ha Ja, ha ha ha ha Ja ha ha ha ha ha ha Hej. You're safe. Det var minus 25 i ja. SDO. Minus 25. Och hon är 500. Vad sa du? Och hon 500. <laughs> ja, nej men... Um... Det är vi inte i Stormtroopers. Har vi någon plan? Har vi någon plan? Ja, precis. Skjut Stormtroopers. Det är ju inte inte riktigt läge att, att spränga saker kanske när vi har en där inne som vi behöver med oss. Nej, ja, men dörren kan vara. Om vi bara tar dörren kan, kan vi. inte kan vi inte kolla överstället först lite så här fint. Lite fint. ska inte vara. Ska ska det vara. Vad ska inte vara? vara så här chanserna <laughs> Vi tänkte bara spränga dörren och in <laughs> Så tänkte vi. Ni tänkte så Jag kan inte dyrka så. lås Fast jag tror att jag kan det Det är lika bra vi spränger upp skiten Vad kan vi göra efter vi har tittat Ja, titta lite då Jag har inte rädd med den, ta då och kika ut lite Säg att det här är The shot Vad Sen är det ju liksom Man kan ju springa under den här Eh. Nosen i alla fall. Kan det gälla mig? Nej, nosen bara. Nosen det, det, det landar mest på, på body, tror jag. Ja, mm. det, det är korta ben. Alltså. Står ja, det är väldigt, det på. Det, man får krypa och åla i mm. så fall. Mm. Så var kommer vi in? Alltså? Nu är, det här är alltså en, en kaj så här. ungefär är ungefär oh, kanske tre våningar mm. hög. Eh. De ligger i en i en rund komplex så här. Så på insidan här så finns det kontrollrum med eh, vi V ut i Vaikai. Som man då liksom så här Kan gå ner och kolla att allting är rätt och kommunicera och så och Sen här ifrån då så finns det ju alltså ligger det typ så här. Oh, tanknings om man säger energislangar och grejer längs med på det här sättet man kan ta ut energipaket där ifrån och så där. Så lastar man ut på det här hållet då. så här uppe finns det då så finns det en, så finns det då dörrar på sidorna där man du kan komma ut. Kan gå upp till de här eller kan gå ut på de här sidorna här. Och här finns det stå handager som kan fakta ut saker ifrån. Själva hangaren är innesluten. Själva hangaren är innesluten. Och så är det 6-7 meter hög. Då. Och öppnas från kontrollrummet. Eh, ja, öppnas där. Det finns ju som man kan öppna härifrån också. Hangaren är alltid öppen uppåt. Eh, den där du har är det kraftfält som du kan slå på. Om de vill att de inte ska kunna flyga ut. Ah, vad bra. Hur kommer vi in i kontrollrummet? inte får jag ända där va. De kan väl inte komma in i kontrollrummet eh vill det ett här Utan att vara inne i hangaren, ja, ja, precis. Det kan ni göra. ni kommer alltid kan alltid komma in. Sen det här är ju så att säga äh, här går ju gångar korridorer mellan varje hangar. Ja, okej. Okay. Mm. Så ni, här kommer ni ut och sen går det liksom en korridor ut dit. Och sen kommer nästa. Så kan man ut lite pent och ju. Ja, på sist i Amerika. Synskop, minibar. Toalett eh, ja, Omklädningsrum ja. Lite sådana saker Så Här uppe Fönsterna ba Så de kan titta ut Lite Lite Lite Ja, det bästa är, är, är, är, är, är att ja. ja, ta sig in i kontrollen För att se till att den är grounded Ja, precis Det känns väl rimligt vi mm. kan ju prova med det i alla fall först mm. Vi hittar en bra väg Ja då kontrollrummet. kan man ju spara det upp För att se hur det ser ut Vad alla gubbarna är kan man liksom kappa ja. det... Är det raktigen är väl att de ser rätt bra In i kontrollrummet också Nej ja, kontrollrummet är där uppe ah, Men kan de inte se uppåt Om man Jo men ah, man, man, man, kan, man kan ju titta såhär mm. mm. Man kan skicka man upp en liten spegel En <laughs> spegel. spegel Ja eller ska man trycka upp sig mot glaset och göra grumaser? Åh, oh, får jag göra det? Kan vi lugna dem? Ja, bättre! <skratt> Precis. Nej. Ja. Det här är... Det finns... Det är... Uh... Tågare, Två. Har vi vårt chef här någonstans? I den här? Det vet jag inte. Kan jag Nej, det här, det här är komplex 10. Så nivå vid komplex 0. Det finns 2 och 3 också. Lackroll tänkte jag men vet inte. ja men då har du ju ett skepp i grannne <laughs> <laughs> men. Nej. Slå en nej. Slå en t 8. Slå om det blir 6. Ja, i 16 då. Ah. Så det här är liksom 12 och ni är i 6a. Ah, då kan vi gå in där och sen kan vi ju ta oss upp i kontrollrummet. Mm. Där får ni från egna kan ni ju göra det. Mm. Då gör vi så. Men ni får ju så att liksom bryta oss in det och se ja, förstår mm. du vad jag menar. Ja. Mm. Mycket bra. Nu är vi i kontrollrummet. Sen kan man ju ta honom och, och spara sticket till direkt skiffer direkt. Nu vet ju liksom att i kontrollrummen så här nattetid är det bara liksom, så här, standardpersonal Skriven som övervakar, ja, som övervakar typ, om det skulle vara någonting. Och om de skulle få in någon eller någon som ska lyfta på natten. Mm. Uh, nästa sju dagtider om man säger så. Så att, men för att komma in där så kan, måste ni i så fall Begära tillträde Eller samtal med Vakthavaren eller någonting mm. då. Ja, Vi talas väl uppåt Så vi kan mm. snacka med mm. Ja visst, vi går in i en hangar Så ser det ut ungefär som den här Jag, mm. jag Vad heter du nu gå in och preppar Kolla så att mitt skepp har fått ja. energi och är laddat och är mm. klart ja, vi kollar, och det vi är klart så att säga. Mm. Det är fixat. Det, det görs med betydelse för samtliga. Vi kan mm. lyfta när jag bara det är bara att jag trycker på knappen. Slå en idé. Bara han. Mm. Han, är han är till, den här plöten som jag och plockar i planen liksom. till. Vad gör Nej, det är oh. Oj. Uh. Sex. Mm. Du kommer på att eh, hmm, jag kanske ska se till att jag har hyperdrim eh, troppet inprogrammerat också. Mm. Jag gör det, jag navigerar. Mm. Mm. Yes. ska man slå också på det. Ja, navigera. Om, om du inte sätter om då en som kan göra det åt dig. Ja, ah, jag har det, men jag görs igångam. Ja. Mm. För då sköter den dig i så fall. Mm. Ja. Du ja, ja. fixar att det är på de små. Kan de hoppa? Eller får de... Ja, men de var så precis på är Fighting mm, Ego. Ja, kan de. kan de det? Eller måste de... Ja, om de ni lyfta. tar er hit med dem så kan de troligtvis hoppa. Ja, då Annars fixar vi det på alla I så fall så måste de, det så alla, så alla, måste de boxera. du är så snäll att dela med dig av den idén du fick ja, där. Ja, precis. Våga mer först. Oh, okay. mm. Ni ägnar liksom, en timme åt att göra mm. alla de här bitarna och fixa mm. hyperimtrottet äh, är bara, redo men. att ta sig iväg mm. Ja. Okej okay. uh, yes. Ja. Yes. Lära pistolerna maximalt och allt möjligt mm. Plasma Thermal, Thermal detonators Thermal detonators Ja ni har kittet Ni har ju allting i, i äh, Twitter Jag hade ju sådana med Ja. Jag tror inte det kommer att behövas en... Men de är coola, de ska vara med <laughs> <No>. <laughs> Jag kanske Lämnar dem någonstans efter mig Bara för att det är lite coolt Sättet fatta på en <laughs> Ja. <hör> <hör> <hör> <hör> S, okej okay. Och nu då? Ja, vadå då? då? Och nu då? Ja, då? måste vi prata med någon Ja. Eh... Att... Ni som har varit så bra på att prata eh... Vi ringer upp mm. jag, har, jag har liksom ingen sån här fast Det en vektaminal här som man använder. Mm, vad det heter. Eller så gör Rini från skeppet, det funkar också. på mm. jag i den radio. ving. Prata med honom ah. om du vill ah. gör det. gör du som du vill. Nu gör det. Mm. Mm. Mm. Eh, ja. Vi får väl dra en utläggning. k 16, och, vad vill du? Ah, skulle du vilja prata med vakthåren eh, då? Ja, visst. Uh, väntas då. Om, om, om du om, om kommer upp. Du, vill du komma upp? Ja, ja, ja Det jag alltid bra att prata ögat till dig. Jag gillar ja, ja. sådana jävla apparater, du vet så här. Skit. Nej, nej, nej, nej, nej, men nej men det, det, det är inga problem sen. Äh, vänt, vänta en stund så. så. Går, går du till äh, dörren där så, så? Gå upp där så. så mm. Kommer vi om ett meter. Fantastisk. Ja. Mm. Nej, men det är, går in och sen så. Ska vi prata med här ihop Jag tänkte säga är vi med dig eller är det bara du? Men ligger kommer upp. Det behöver aldrig gå, mer, äh, gå mer. Det jag på med. Men han kan väl kolla liksom, hur det ser ut, och sen så vet vi. Eller? Det är förutsättningen att ja. han det, be det behöver egentligen bara vara en i katalogen, och dessen kan det vara på bort det. Liksom. Mm. Mm. Mm. Problemet är bara det att en av dem har stykket uppe så här, jag ska försöka aktivera den här jävla kraftskärmen över det, eh, som jag tydligen inte kan. <skratt> <skratt> <skratt> jag kan det. Nej, det är fattig. Vi ha research. Om det inte finns, en typ av en technical skill eller någonting i den här stilen. Hette det, sa du? Eller så kan jag använda en <laughs> Science. Vi <laughs> kan roll, Ja, <laughs> oh, en knapp, för um, det står och skil. Ja, oh. på skill on. Ja, oh. ah, liksom det borde ingå kan fixa kraftfältet på dödsskärmen så kan man <gör> fan fixa ett kraftfält över en kajplats. Ah, det det. Stå bak, står så och står kraftfält. Men det går så precis på hur många de är. Där uppe. Men det vet vi väl är hur många de brukar vara då? Nej, men det brukar vara så att ett par brukar de ju vara på par tre måste de nu vara på nätet Ja, ja. Men det du, du misstänker det kanske är Två man plus vakthavande Ja Det är alltså det direktelse Inte med att det ska hända så bäst mycket mer En man kan sköta en kaj mm. Om det skulle vara Precis. så Och eh, vakthavaren så att, Som mest så brukar de säga här om, Du vet ju också att det är högst ovanligt Att det kommer in så mycket som tre stycken eh, Som ska lämna och komma in Samtidigt ja. under nattetid Så att eh, Ja. Jag vill att fåutom när kameran faller. Ja. Alltså är alltid göra mm. ja. mm. alltid morgon. <laughs> <är det. laughs> ja, eller kan vi, vi fram vi till? till räcker det att skicka en mm. eller börjar vara två. Mitt eller två tror jag. Två. Två. Ja, Ta med en någon. Jag tar med en ja, upp. Ja. Ta med någon. Ja. <laughs> <laughs> Vem vill bli med mig, då? Ja, ah, jag kommer med dig upp. Ja. jag är snygg, jag kan distrahera dem. Ja, vi ja. får slänga vid hål. Ja, måste Ska vi dansa? <laughs> Nej, det <Neutraliserat. laughs> ska vi inte <hälta> fickla på. Nej, Är hon för hotvis <laughs> på sin <Kling, kling, kling. laughs> Neutralisera, <laughs> neutralisera. Åh, vi neutralisera! Ja, Klingeling, klingeling, klingeling, jag kommer. Ja. <laughs> Men vi sprang ju. En fanerlig, ju äckligaste. Ja, det är Linnberg. Ja, ja okej. Okay. vi kommer upp till dörren. Ja, ja. Och vänta nu. Ja. ja. ja. ja. Ja, ja men de pipser äh, det ja, Vi andra jag stod en kille där men liksom en, en kopp med en long ja, och så. Att känna att Ja, in. Ja, det händer in, inte. Det, så. Här, det är inte så mycket här på nätterna så att uh, om det kommer upp någon och vill snacka skit på natten så mm. är det nog trevligt. Uh, ta, ta en kopp där borta automaten. Ja ja. Tack, man... ja, hallå, hallå, hallå Hej <laughs> Tjena <hör> oh, vad många knappar ni har här uppe uh, Nej, det så, det <hör> <hör> <hör> inte den um, nej, nej. Nej, men vi går hit jag, på oss <hör> står och håller på att spilla kaffet i, i terminalen okay. <hör> Aha vad händer här då? Uh, ingenting, ser du ingenting Jag spiller inte <hör> alls kaffe i den här terminalen, nej <hör> <hör> <hör> uh, Du får nog uh, uh, uh, lite då Börje kaj 11 är ju funktion. <här> <här> ja, men mm, han, <här> det var ju nära. Det <här> håller ju på med det står lugnt så. Och sen kollektivt liksom, och har bara Kajen där Ja, ja mm. men det, det är väl rätt lätt i åtta fönster. Det är ja, rätt så, precis. Rätt så stort rum och sen så där mellanrum och lite kontroll ja, och, och kraftpaneler och så. Det är inte så precis att vad du som bad kommer om man får komma hit. Men ja, ja. ja. ja, det sitter en annan läge brott och äh, vakthavarna liksom så kom ut och få lite stick eller så. <skratt> uh, okay. uh, uh, uh, uh, uh, yeah. Ja, jaha. Jo, ja, jag, jag... Jag, jag, jag jag har jag en liten fråga så här för jag väntar på gods idag men jag har ju inte sett att det har kommit något i bin kaj. Väntar du gods idag? Ja. Hur skulle det vara det? För har du, har du, har du mm. ja, för. alltid helvete det är ju centralen. Alltid utan de måste säkert skickat skiten till fel kaj. Ja, jag skulle Okej, men men mitt eller jag är inte mobilt. Det är ju bara några timmar eller. Ja, nej, det är det det är det är nya på transportavdelningen. Skicka alltid fel mellan eh, kaj 0 och kaj 1, vet du. Ja fan. Jag ja, smyger jag runt sitt här? Men vad heter nu ska man jag jag, jag... jag prata massa här ja, Allting är ju besvärligt. Ja. Man ska lyfta av det och ta ha något så Ska ha gott så ska åka om några timmar för det och det och så. Och så. Kan man få reda på vad fan de har skickat till någon jävla vis? Så finns det en jävla dataterminat. Oh, jag ska sätta, ska kolla, kolla så här. Så började jag ta en liten och... lov där bortåt. Ta... Ja, vad var det för en firma som hade skickat, sa du? Ja, Nexus-import. Nexus-import. Fy fan, det var ju många som helst sådana, ja. Nexus-import. <laughs> <laughs> så. ja, ja, man kan ju liksom visa. Vi kom under avdelningen. Eh. Var det det jag vet väl inte. Nej, nej det kan jag inte ha varit Det var ju inte FSK alltså. Nej, okej, okay. då är det nog. Då kanske det, den, den. Kan jag ta mig bort här Ja, jag kan ta dig bort mm. Star Wars. Bort. Jag, jag spiller lite så här: <laughs> när, när han börjar peka på skärmarna så spelar jag lite så här: Får jag ta käken? Nej, men först. Veta, veta, veta så. Så göra mycket jag kan. Mm -hmm. ja. ja. Och jag gör en liten så här diskret knapptryckning. Ja, <laughs> <Okay>. Strål. <laughs> Ställ? Ställ? Eller slate of hand? Ja, faktiskt ställ. Men jag har ju inte varit känd för att slå speciellt bra i efterm. 57. Oh, jag klarar över tre. <skratt> <skratt> Zim, så är det Lite där var, diskret. Lysa en liten röd lampa där. Mm. Vid, uh, Och sen drar jag, jag väldigt... kaj 12. Mm. De är väldigt snabbt därifrån. Så att ja, ingen ja. Där, liksom, mm. ska tänka på att jag står där. Ja, det, är, så det här kan ta, en stund. Alltså, du måste det vara... Uh, sådana här skytteldelar då? Ja, jo men jag tror att de maskin men Jo, machine parts. Det, det stämmer. Ja, jag ska ja, ja, se. Han letar och letar och letar. Fan, jag skulle inte haft någon här då. Men det är klart, vänta ska vi se. Det är, det är faktiskt en tid till, till, till, till Kajamora 2 här. Där har vi faktiskt en Nexus. Eh, ah! Det, det var sån ja, far... Ah. Ja, du jag ska ringa vakthavaren där borta så ska vi se hur det kan. Mycket bra, mycket mm. bra. Ta ta ta en kaffe till för fassen. Det finns eh, några äckliga kex där. Eh. <här> ta dem. Ta, ta, ta. hela <här> lådan förresten. Kanske det här? vi får nya. Jag har då tagit några smak Allting smakar taggarnas det är det som är problemet. En <här> Som läckage som förbantat i behållaren. <här> Har vi har vi, vi tittar vi in och ser vi? en skrubb där det ser liksom, det är bara så sådana här bruna kex där i stora lådor och de ser lite här flåkiga ut i taggarnarnas sirap som det driver ut ut Ajajaj! <hållt> ta, ta en tre, fyra stycken om du vill. Ja, jag tar den här lådan. Typ. Ja. Centralen vägar skickar något här till oss för att vi gör ett slut på dem. Kostar oss förmögen den här jävla transporten förr. Nej, men... Nej. Har vi hunnit kolla över Kaj-12 där, eller? Ja, jag det. Du gjorde ja, ja, det när jag, ja, nu, nu. när jag kvittrade förut. Ja, ja Kaj-12. Vad är det för ingång någonstans då? De är med ingångar, va? Fast det är Vad är utgången. det ut ja. till kontrollrummet sen. Mm. Ja, det var väl korridor här, va? Och sen nästan hangar, var det så? Eller, de låg runt. Ja, oh, yeah. Hur var det så? Hur var det med korridorerna här? Var inte korridor här och sen nästa hangar? Jo, det är det. Ja. Alltså, hela skiten är ju runt på det här sättet så att det, mm. det är liksom tårtformar mm. vid sidorna av de här lådorna. Och i dem så går det korridorer och vad ska vi bara ha? Ah, gud. <laughs> Nej, men tar en lådare där alltså så korrelianen duger här. som. Är det där vi är? Just är äh, det typ här. Ja, <laughs> ja Henrik. No, det, Cthulhu, det. Ja, Cthulhu Ja, Cthulhu står där uppe Ja, ja. Ja. Du är så snygg pås Det är lite Panetostans ja. ja Och ni har trocklat er Genom corona och kommit in hit och Det tycker jag inte ens Följer på hur ni gjorde utan det gick bra det var en fantastisk gestalt. Eh, ja, ni kan slå oss in på vägen dit. Kan ni slå oss in spot. spott? Här är det dymma. Ja, det gick ju bra. Det, det gick ja. Bjuda. Mm -mm. Mm. Eh, jag dybare. 55. Jo, då. Mm. Um. Ni kommer ju gå igenom den här korridoren. Så. Hon är fri genom ett av de här omställningsrummen. Blum, blum, blum. Låst. Att många angår, alla brukar aldrig direkt vara låst i de här omklädningsrummen. Men mm. mm. mm. äh, det jag, någon, vet någon, <laughs> vad som är synd, är det Vi Vet vad man dukar Ja. Nej, det är ingen kanske. Inte direkt, ni kan chansen. Ja, <laughs> det är väl en 5% eller vad? Det är mechanical repair, kanske. Engage mm. oh, the mighty foot. Ja, repair var jag faktiskt stämt liksom. Repair skulle jag mm. kunna göra, absolut. Ska jag slå eller? Ja, jag gör det. Reparera på du. Ja då. Ja, mm. ja men äh, <coughs> du kan nog liksom typ tjuvkoppla den här till att ä, låsa upp sig. Mm. Vi gör det. Ja. ja. Klick så. Vi öppnar. Okej. Okay. Ja, jag har varm ja, redo. Ja. ja, precis. Då jag hörde du och jag med. Japp. Yep. Det här är vad ni ser på andra sidan. Vilka är ni? Delivery. Ta gärna. en stor delivery. But what? Deli Deli hey you rebel Scum Jag kan stänga påsk och det stänger då ner. Okej! Okej, slå slå en demolition. Mm. Whatever, slå på ett slag. 90. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är inget fummel. Nej. Men du dunkar in den precis framför fötterna på honom och bara vad? Och sen så stänger du och säger, det gick inte så jättefot. Du fumlar lite med den så här så. Här, men vänta lite nu" och så här och så och så försöker han sparka till den. Han sparkar till den och sparkar ut den på. Bling. <skratt> och då och då, då går dörren igen. Vad fan? Jag göra då den ska slänga ja, ja, okay. ja. <skratt> i därifrån. Kuta mot han kuta mot angaren det måste se bakom I best, i bästa fall så uh, förstör ja, den dörren visst. så det inte går upp där igen så. Ja, så eller den som har lägst av er Jag har 55. 5 Skrattar att dumma gissar att ni håller på att förgöra oss De håller på att förgöra sig själva Ja, ja. det blir ju säkerhet i kontrollrummet. Ja. Mm. ja Ni en högt ett kraftigt metalliskt ljud Och en korridor som rasar samman Vad är det här Jag gissar att vi hör det här Det gick jättebra <skratt> jag. Jag till har en smäll och det sker ju den här larmen, antar jag. Nej, det behöver, det behöver faktiskt inte gå något larm. Nej med men, ja, men det låter i alla fall. Ja. Eh, ni som fortfarande är kvar där ute, antar jag. Ja, det står det. Är som är som det är. Går, boom! Vad fan var det? Vakttava liksom. Vad fan var det? Och sen någon som säger bara. Det var ju en explosion i i korridoren till han går tolv i helvete. Så bara... Och vi bara... Har på. en gaffel man går inte med? <hör> Nej, I första att Fan, har vi fraktat ut taggananasserna därifrån? <hör> gafl, en gaffel, <hör> Vi springer väl till dörr till en gång då. nej, men den andra säger så bara, men men, men vart tar det? Inte det då de de skulle vara. Tyst tyst med dig. Men vilket då? Vad då de? Nej, nej i alls. Nej är alltså. mm. <histeren> <histeren> nej nej, det var någon Nu vet jag inte riktigt. Nej, du vet inte jag heller <père> <histeren> <histeren> Nej, <histeren> ja, <okay>. är Nej, på kan jag <histeren> <ást> inte. Jag <suffering> Ja, nu nu nu. Se, se, ge mig. Ska på stund och skjuta. Okej. Okej. Aj, jag likadals från andra. Ta bort där. Ska ha. Nu några stunder. Vad håller de på med? Säg att tre. Ni tittar ut här, det börjar alltså här så inte helvetet det rörs ut. Ser vi våran vän, vad han heter? Två till här. Mr Important. Nej. Den här som misstänker piloten Som är klädd som en imperialist Inte som en äh, smugglare ah, Försvinner äh. Och springer ner stormtropparna Och springer in i antal Under det kul ska ja. han hon gick hon och blev i Hon kan också undan, är kul Ja, och vi ser ingen. Ingen bröder. Bredvid Nej, bredvid fan heter han. Brain. Brain. Nej, han är redan där inne i skytten, eller vad tror vi? Vi tror ingenting. Pabloy. Vi måste ta oss dit. Vårt är igång. De kan inte lyfta, men var. Vi, har vi koll på vilken korridor explosionen var? För att vi kanske ska ta den som är helig. De det, det är liksom... Ja, där. där. Ni, ni, ni ser det liksom... Ska på vi fälsa på att ta den hela korridoren då? Eller ska vi ner i... vi Ja. Och förmodligen är det fokus där så att vi kan liksom... Titta Den är, är frågan, vad heter nu i kontrollrummet? Vad är det för fönster? Går de att skjuta igenom... Nej, det. Det vi, kan vi kan inte Vi kan inte om det är öppningsbart eller om det, är inte, om det går. Om Nej, man vet det. de, de är inte är öppningsbara. Och eh, du tror också the att ja, det är de Ja, precis. Du sitter så <laughs> <inte>. Aj! Aj! <skrattas> Ja, det måste vi Vi tar den andra korridoren. Det skulle om att de har lagt dem bland. Ta in dem de dem <skrattas> <skrattas> <skrattas> <skrattas> <skrattas> Det tar oss svajligt. kan dansa, du Vi springer in. Springer Du springer in där. Här så finns det också sånt här Den dörren uppe. Precis ni Kom ner där. Här står det stomtupper. Och någon liksom står här borta. Så här, men, vi, är uppe, hey. vi är uppe på tramban här ja. då Ja, hej Vad är det som händer egentligen? Jag vet inte, det var en men Jag har dålig motom <laughs> ja. Vi har vård om att stanna kvar här i den här korridoren De är inte sätter Let's shoot them <laughs> <No>. <laughs> Vi ser bara tre, eller? Ni ja. mm. du, du, du, du, du rullar ner den där Jag rullar ner den så... No. Ja precis. Mm. Vi tar nästa steg upp. Du <laughs> ser han han där, han tittar liksom ner mellan fötterna. Väj, väj, väj, väj. Nu har vi ingen i en korridor för. är det är ingen korridor här heller. Såna där pro. Så bra. att du inte att det ska tror jag. Men Nej. Okej. Ja, är den det faller ner ner massa bröt och skit här så den blockeras helt och hållet här borta. Mm, we have to go around, you know? <laughs> Figured. Upp igen. Du får ju, vi tar nästa och Kan vi kan vi skjuta dem lite mer för hand den här gången så ja, men att det blir så snyggt? Vi får ta ut i form då. Ja, du kan det en gång här med, va? Ja. ja, här ute. Ja, på gatan. Ja, på gatan. Jag tror det var en hel inte du som är, det så. Där. man kunde sätta så på gården. Vi gör det. Okej, okay, var, vad, vad gör ni? Ja, vi har vi väl kommit fram till den dörren? Ja, ja absolut. Är den låst? Nej. Det är den inte. Det är liksom... ja, fast det som jag. Jag får se. Jag Men jag är liksom fammed vid den så. Så här. Hmm, Stå lite. Boom, hur hur är det för hans hjärna? Där också. Jag är eller med sidan av öppna dörren. Mm. Jag kikar in. Okay, ja, själv med på den. Ja, precis där knopen här så. Ja, jag står står uppe de liksom. Nu tittar de mot det hållet så. <laughs> <laughs> Då skjuter jag den som det ser. <laughs> ja, det så, och jag skjuter äh, den där. Ja. Inte oh, wow. Nej. <laughs> oh, jo, jag, jag träffar i alla fall. Ja, okej. Okay. Uh. Commander, what are you doing? Jag har skött så bra på, hela kvällen. Femton. Jag 15. Ja. Du, du skjuter liksom i dörrkammaren på vid dig. Så här. Tving! Och just Och, den här dörrkammaren är magnetförseglad. Så att den swisher så, så, så smäller den här skottet iväg. Du får lucka. Du, du får mitt ben. Du Gånger 2. Vad har du? Aha. 17 hade du vet om. 30. Trött Okej. Ja, du tar en t 6 skala. Två poäng. Jag dig själv i axeln. Gud, <står> <står> <står> <står> fienden inte dig själv. Jag är ju 15 skala. Ja. Eh, ja, det är typ stor fokus Konstigt egentligen Sen när man har en om vi kan flytta på också så gör det med hitåt. Ja, <står> åtta uh, steg kan du gå som max. Uh, ska vi se då. Uh, om jag stod där, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Var ingång till skitenfesten? Är det vi fram till eller? Men, till den. Men det bak, bak på den här Sådana plakar. plakar. Mm. Precis. Ja, eh, du ligger där och kvid lite. Vi springer ju vi ju här någonstans. jag någonstans. Vi springer som fan så att vi vi gör inte ens. Jag tror det kommer att bli något i utifall. Jaha. Det det det Ja. Yes. det nu. We ni först. Skjut jag på det där. Mm. Eh. 4 10 13. Ja. På hand. Ja. Sen då äh, rör vi mot skeppet. Ja. Utan någon här. Ja. Mm. Jag ser att vi kan gå tillsammans samma där. Okej. Okay. Ja. Så. Eh, då har vi Bottom Adventure. Annars skjuter jag. Du kan skjuta på någon. Man Ja, jag gör det. Du Du kan försöka. 45. Ja. ja. D8. Och så var det är 8 Plus 2 7, 8, 9 Ja, han står faktiskt fortfarande <hör> Ja <hör> Just a fresh När han mm. skjuter tillbaka på dig uh, Han träffar faktiskt <hör> <hör> <hör> Nej, det här är ingen stormtrooper Nej, så nu blir han i jag skada och Jag går om 30%. <laughs> han slog 27. <laughs> eh, vad gör han? Det är han är ju för sig rätt nära dig. Ja, eh, fyra poäng. Nu börjar jag göra ont på kommandor här. Mm. Kan säga att ni kan ha vad som Stimpack som hela en D8 plus 1 eller någonting i den stilen. En liten backtrack injector eller något sånt där. Eh, har ni, vill ni ha rustning så kan ni ha två poäng. eller Mandalorian har du. Ja, du har fyra i alla fall. Fyra poäng. Jag tar du bort. Ståndkortet har två poäng tar de det, jag. jag tar bort fyra poäng då. Ja, nu ja, har vi 2-3-4 med 2-2. Ja, så. precis. Yes! <skratt> Då ska vi se. Uh, han har där. Uh. What's going on? Three, <skratt> en, 2, tre, 4. 1, 2, 3, 4. De kan gå under den. Vad i helvete? Där har skett också. Men de. 1, 2, 3, 4. De tar sig försiktigt framåt. <skratt> Han vill se dig försöka skjuta också Men men missa Ja det var en riktig stormtropp ja, Han förnekas icke Ja och ni kommer fram här nu den här. Ah, Han är ju. en kvide Han En O Det var ett så kallat <skratt> Elbow boom <moon. skratt> <skratt> Jag tänkte att de behövde Nej han var inte det Nej snälla <skratt> Hoppa där. Okej Han var framme nästan där. Ja. Så, så, så. så, så. Blir på, nu är det blir ja. <här> bort. Det blir ju så inte vi får Nu är vi över det här. Nu är ni framme. Ja. Nu kan du bara se den hunden. Ja. Så. Packa bara... lite. Jag trycker på knappen så gör det öppet. <här> uh, nej det var det inte. Nu, då så springer. <här> <här> det här är mer effektfullt säger jag. Packa nu. <här> det är småstar oss. Vi vi drar lite uppmärksamhet. De har ju problem där inne hör väl. Ja, jag kikar in i skeppet. Ser någon? Eh, det är stängt. Är, är den, den stängd nu? Ja. Är den är uppfärd, man har mm. nog. Den är uppfärd. Finns det något sätt att öppna utifrån? Ja, ja, det gör det. Då öppnar den då. <skratt> Nej, den är låst. Du <skratt> måste dyrka <kapit> öppna. <skratt> Absolut. Eh, Ska vi se om hon håller på. Givetvis står inte direkt framför den är yes. Gör en sån här yes. äh, galaxen, Ja. Vi kan göra sådana här. Lyft den skägiga laxen, krampa. Ja, skitsa. Jag har inga såna Jag vill representera honom här med en. Vi tar honom. Ja, så är vi på det. Och inte hittar vi. Mm. inte hittar. <laughs> och sen tar vi en. Hej, vi är ute och spränger mm. du. Stort antal personer där inne. En pilot, en empirisk officer och vår kände jag som Braden. Känner du du Ja, precis. Döppna, vad gör du? Uh, ja, om jag ser dem där så uh, skjuter jag på uh, officern. Ja, nice, uh, Och träffar. Mm. 8. 15, 6, 7, 18. Ja. Uh, hoppla! Jag skjuter skallen av honom Ja, ja. Uh, Piloten och Braden skjuter på. Piloten fumlar. Skjuter sig själv. Brayden träffar. Skjuter Brayden bara? Ja, oh, han gör tre skada. Och hon gör... Eh, sex i skada på sig själv. Och svimma. Yes. Uh, det. Jag skjuter på den. Ja. Fortfarande. 10! Ja! Jag är det kvitt? Nej. Nej. Nej. Jag tror jag kan ta bort om du slår jättilägligt skada. 5-7. No. Så. jag gör jag så här. Tåkig mot de här stackarna. Bring de... out your dead. De försvinner. Fyoten mm. försan också. En av de bara avsnittet. Ja, hon är inte mig. Ja, nej. är ute och dem. Röver inte nej. det? Vet ingen. Nej. Mm. Eh... De kommer snart bli väldigt hårda. Ja, det kommer de bli. <laughs> för den här rundan, slutet av rundan, så exploderar. Mm. Eh. Nej. De skjuter på mig? Nej. Nej. Ja, då skjuter alla på dig. de skjuter som står på projekt. Men du ska se om det täcks att de nej. nej. Och rätt. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Är det så här jämbla bettan training vill få off Japp. boom. Så skiten på sina ah, stort hål. Så. Då springer vi fram Ja! Ja. Det gör den rätt i. Ny runda. Varsågod, Fredrik uh, Jag tar skydd vägen ute för skäppet och ropar till Brayden. Vad gör du? Det var, vill du inte härifrån? Vad vill du hämta dig? Uh, han sa inte. I så fall sätter jag min uh, gevär på uh, stan. Yeah, Köjer okay. skjuter. Yes. Och from cover. Eh, uh, Jag vet inte om man slår skada på stan, men. Eller slår vanligt, så slår skada på sig. Ett. Eh. Uh, oh! Ja, detta. Oh, fem. Ja, uh. fem. Uh. Okej. Okay. <coughs> Åh oh, faktiskt. <laughs> han är Riktigt, riktigt blickigt, i dåligt. Lite. <laughs> <laughs> Jag tror skjuter hål med stortånans immel. Ja. Och nu <laughs> så är det i <clears throat> <hör> Ja. Ja, det var ju kul. <laughs> det går bra för dig där. you. <laughs> well, that happened. Ehm um, Så jag liksom bara... Shit, jag missade det. Wait. För lång kul för? Ja, <laughs> <laughs> jag missade det. Ja. <laughs> Whatever. Ja, skitsam. Yes. Um, mm. Jag får kvar. Vi skjuter jag hörde inte. Skjuta, antar jag. På någon? Ja, vem skjuter du på? Nej, jag tar det. Jag inte någonting. De har ingenting i de här hjälmarna Fem till åtta Ja, slutskade här Fem till åtta, ni armor det måste bli så att spisa var kvittet i kniften Ja, han eh, Svimmar Går ut på dig 36 nej 12 ja <laughs> Ja, ja är Det är nytta ja, Sex poäng Oj! Ja, Men just det, det var rustning. Mm, fyra. Fyra. För då är det fyra. Fyra på en du ska mm. mm. Ni tittar in där. Ja, vi kommer in så, tror jag. Ja, jag vi har liksom hört. Vi har inga hjälmar på oss, så vi har hört att det är. <gård> ja, borde en stånd offer! Season! Ja! Jag har skjutit jobb. Vad ska skådes? Jag börjar. En till er, inte mig, så jag börjar på den som är närmast. Ja. 63 och 65. jag ja. träffade den i alla fall. Ja, skulle ja, det vara. Eh, för jobb. Mm. Där är fem. Fem. Ja, ja men han klarar. Jag skjuter på den andra ja. om jag får. Fyna. Ja, då cool. Ja, då skjuter jag och jag missar den eller svansar den. Okej. Ja. <skratt> vad är det med den här eller då? Ja, ja vad gör du? Uh, jag går mot skeppet och ser om det är mer där så uh... nej, det står Så uh... en Astro droid här, här borta. I'm just gonna borrow Blipp, this. Blip, blip. <laughs> jag ta upp honom och bär honom där yep, ute och därifrån Kysen ehm, Jag Ja, She's in. She's in. She's in. She's in. Det i <laughs> <laughs> Även fast jag har lite ont här Ja, träff Du träffar. i alla fall Tio pengar ja, Två pengar på vem betalar mm. närmast den, mm. yes, nöten Ni. ja, jämt, chisen, jag, jag skjuter på Nej, det samma det. som ni skjuter på. Ja. Oj. Oj, oj, oj, oj, vad jag skjuter på den? Så, jag missade. får höjde höja mig en gång? Varför höjde mig en gång med tio Ja, det var inte den. Det var inte den. Ja. Det var den. Tre. Uh. Det var... Skjuter skallman. Bam. Ja. Först missar jag kapital och sedan bara. Fluk. Av ja, mina moments helt enkelt. Jaha, men det kommer fler. Ja, Två månader ska det vara. Tre stycken. Topp, topp, top, topp, top, topp. Top, top, top. Ja, då hoppar nu för ni får någon Har du kvar nej. någon sån här? <går> <går> nej, vi måste kunna stänga av den där där uppe också. Ja. Det är en träffar faktiskt. <går> <går> träffar. Nej. Högt nej. eller? Eh, högt. Ja. när oh, oh. oh. ja, Du står högt närmast. Ja, men då har jag någon rustning då. <går> Sex poäng. Ja du har två poäng. Så ja fyra då. Aj! Ja. ja. Han vill skjuta i panik. Jag tackar ingenting in i <skratt> Vi är gemörda på det viset. Så, Nilda, du bär. Bär, bär, bär. bär, bär. bär. bär du? Ber Ber mm. Ja, förlåt. Jag sitter på tärningarna här. Ja. Hörde du det? Det är så träffande som det bara kan bli. Ja. Sju, Sju. Sju. Sju poäng. Han var träffad innan va? Ja. Ja, ja. Han är säkert så. jätteröd. Eh. Jag eh, skjuter på första killen som kommer där. Mm. Eh, Missa. Jaha. Mm. Ja, då skjuter jag på första killen som kommer där. Piu, Nej, missa också. Jag har en skjuter Falt vad de är värda. Naturligtvis. Utom en som jag ska Nej! Högt igen på en mark. Like. Nej, ja, men slår du bara lågt då! <laughs> Oj! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Minus två. Minus två. Sju. Sju. Jag överlevde då, alltså. var en styckpack. Slå en. Nio. Nej, två minus mm. två. Minus två. Minus två. Tre. Men, men, men, men, vi behöver slå en eh, kond gånger 5. Vad är det då? Tungt vi? 5 gånger 12. 60. Ha? Ja, du står fortfarande upp. Jag står upp. Mm -hmm. Jajamodhem. Må jag mår fint. Jag var fin. jag, jag är lite tuffare än så are jag <laughs> Men eh, om du tar det tuffast i, i, i, Jag tar mitt tuffaste inpack nu. Då går du in och tar dig. Inte ja. väger blockerat och... får jag, får jag ja, gå okay. in? Ja, det här är jag får är några okay. steg in så jag kan Stämpacka mig så. Ja ja det kan jag. Kan jag göra det nu eller gör det sen? Nu mm, gör den den här ordningen så kommer ut Ja. Vägen upp till kontrollrummet är också blockerad eller? Ja. Vi har blockerat det effektivt utomhär när vi är stormtrost. Ja de har blockerat vägarna på den här kajen Men väl att jag bara har sprängt en dörr. Jag har inte mm. raserat någon gång. Jag har den. Good. Stormtroopers. Vad gör du? <laughs> stämpacka kanske? <laughs> du. Jag du. Gå hit och stämpacka kanske. Ja. Du. De träffade. Hur ja. många var det? Åtta som max, eller fyra om du ska göra någonting. En, två, tre, fyra, så. Vad skulle jag göra här? Stimpacka. Vad är det för något? Första hjälpen, hur vill jag få säga? En d8 plus ett på det. En d8 plus ett får du tillbaka i hit points. Det gör vi nästa. Eller du gör det nu förresten. Ja, då gör du det. Här är det runda. Här och nu. Fem poäng. Fem poäng. Det var bra. Du kan slå in också nu. Jag slå mig in också. Och du kan skjuta. Kom ettan här och då. Nej, fyra, fem. 5 ja. ja, Bra bra. Ja. Jo, mm. Ja. Ja, 4, poäng. poäng. Ja. Nej, ja, jag sen då in. Mm. Det gör jag. Mm. Och skicka man då. Nu går det närmare. Skjuter tre gånger. <laughs> en gång var. Så här ping ping ping ping då. Så. Ja, För gör jag droppar dem på marken och... Mm. Uh, ...där. Och, ja. <skratt> och skjuter runt hörnet. Ja. <skratt> jag har koll, så de måste ha halva sin. Uh, ska vi se, missa faktiskt. Ja. Ja. Jaha. Ätta sådana här på något. Okay. Ja. Du, för, för, för, du, för, du ser det. Mm. Mm. Mm. Du, du skjuta? Ja. Mm. Nej, vi hummar en stund mm. den här rundan. Okej. <skratt> Missa! Jag har missat det idag. Jag har är ledsen! är ja, Jag Är, är <laughs> oh, jag name, you know. du nonsense? Oh, upp? första säkert. Ja, Så det har tagit tag Vi 4. Fyra, men var inte en kritt? Jag vet inte. Jo, ja, det är oh, okay. så, så det gamla. Jag slog två gånger. Fyra plus sex plus, plus två, två är. Två? Nej, men jag slog två först och sex sen. <clears throat> <clears throat> det är åtta, åtta tio. Mm. Så. Yes, ja, så har träffats en innan. <skratt> eh, och då är det jag. De har bara 15% procent som att träffa någonting. Det är mm -hmm. uh, en Ja, jag vet du har gjort Wall Street-packer. Den de två som finns. Kanske möjligtvis. Ja, ni det Du får komma fram med det här. Det finns det här ja. Jag tänkte se du fram. Ja. ja. Men vad fan Jag Skj igen! Ja, jag har det. Så <skratt> nej, nej, fel. Det chockade. Jag mm, ska ändå över. Ja. Du. Du klarar sig. full träff. 10. Han måste få en sån. Det gör han inte. Han lägger sig ner och kräks i masken. Det kan det knopp Det är ju såna bra. Mm? Eh 70 jag mer? då ja, kanske. Skjut, skjut, då det var ju träff Bra, bra. 8 10. han måste hälla små. finally. You're done. Nu behöver vi träffa. Plocka. plocka upp så springer vi bort kan gå åt, åt okej. Okay, like. Ja. Ah. Yep. Nu springer vi. Så en de in, in i skicklen mm. med honom Binda upp honom för det är något konstigt Ja han sköt ju på den. Ja den Jag har berättat att han, han inte verkade helt samarbetsvilligt. Mm. Nej det är Alla är det. Ja vi ja, åker bilden på våra egna skäp okay. också men... Ja ja då får ni slåbara ja, ja, från Charlotte 15 Jag har 50 och 1 mm. 82 jag har 50 äh, 19 Åh ja. oh. oh. ah. Nej, det är inte Fum men, men det tar en, det, det, det tar en extra runda för dig Att faktiskt komma iväg Och uh, hoppa till Hyperrymden uh, Så att du får ett antal uh, Den här Kryssan som lånar upp Och väntar på att ni skulle komma skicka ut, Häng in och skicka ut några träd Fighters efter dig men uh, Slå en pallet till Är inte det är uppenbarligen problem att komma iväg härifrån. Ni alla kan avbryta er hybringshopp om ni vill och försöka hjälpa er ledare. Vi blir beskjuten. Vem har... Det slår ju så att säga. Ja, Det är en bra bit. Så det är Matai faktiskt. Ja, det, är och man, var det är inte så att vi ska skicka svartliga. iväg den som har han. De det är ja. Jag sitter ju med han i. Ja. Ska, vi ska ni ge mera fighters för var kvar tills ni kan jumpa? Ja, och ja, du så att äh, jag jumpar. Du hoppar. Ja, vi tar hand om det här. No. <laughs> vad skulle kunna gå fel? Slå av sin eh, pilot, ni andra två. Eh, 77, det var inte mycket Nej, men det är inte kräftat. Fan, vad är det som 70 helt in? 11. Ja. Mm. Nej, en sån och du slår en, en till. Jag slår en till. Ja. Du ligger inte i bra läge för det Ja, det är 54. Oh, ja, lyckas, eller Ja, nej. Nej, då är du 51 har du <här> det är <den> <betyder> dåligt. <här> Okej. Okay. Uh, men du gör jag minst sådana evasive maneuvers. Du lägger dig rätt den här gången, så nästa gång kan du hoppa. Men mm. också 51, jag har ju skrivit 51. Så uh, vid det här tillfället så kan du hoppa om du har tagit lite skada på ditt skepp i alla fall. Det, var mm. lite, det är lugn, jag, jag kan dig. Ja, det var lite väl tack skulle säga. Okej. Ni tror Hoppa till en eh, vänligt ställd eh, solsystem Så blir välkomna Lägger oss på en strand med drink. Uh, nej, oh. Det är inte riktigt Jag ska bara ha på ett atmosfär Någonstans under tiden som ni åker iväg Och åker i hydrämden och låter astromektoiden sköta grejerna. Du bara sätter larmet och väntar på att du är framme så går du och tittar på den här eh, Brayden, den mm. empiriska officeraren, och han var kvicknat till. Ja? Oh? Mm. Are you rebel scum? Ah, who you fuckers? <laughs> I'm cruel. Nej, jag stundade. Oh, come on! Come on! Man. Seriously! <laughs> Ja, oh, Okej, okay. tills um. vi kommer fram. Mm. Du är lite som en med punsen med stekpannan. Mm. I don't think he completely honest about his intentions of defective. No, he, he wasn't. Um, <laughs> <laughs> uh, he deserves to be done. <laughs> yes. <laughs> yes, yes, yes. You are so right, my friend. Ni, vi gör ny kontakt med, med, med Kursson och ni möter upp med uh, rebellsympatisörer som... Uh, ta hand om det här och förhör Braden major Braden och han. Det är hela en en, en plott att försöka komma åt er cell och vem som är i mm -hmm. kontakt. Så tanken var att de skulle lura in i det här och tillfånga att ta er allihop. Och framförallt då komma åt den kommunikationen i kurson. Mm. Men We're going for the warriors. Shit. One of those space hamsters. I'm sure he knows something though. Har vi inte någonting? Ja ja, ja ja. Eh, absolut. De har absolut nytta ut av brain ja. Lite avancerade förhörsmetoder kanske. Mm. <coughs> ja, det skiter de. Ja. Mm -hmm. I wanted to do it. Ah, ja, du blir specialinkopplad som mm. Mandalorian. Jag är en expert at yeah. uh -huh. consultant in P. Ja. Consultant in Roll your tics. Ah, copyright infringement. Tack och de som är dåliga på att sjunga så är det inget smärkt. Alla är lika toga. Hade ni haft en Jedi som hade slängt in en Inquisitor? Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, men jag vet jag inte vad det är. Ja. Jag menar det liksom har inte liksom bara inte har vad energy därför att vi har bara så Fortnite då. Du får han göra liksom gör allting. då Där du styrde med PowerPoints. Ja, jag vet inte om det PowerPoints för två olika saker. Mm. Mm. Så alla hade varit mm. nyttiga. Och därför har Annika inte klarat det där hoppet för han hade inte hade gjort en powerpoint-kurs. Ja, precis. Så var det. <skratt> mm. Loser. Men mm. <skratt> egentligen sa, jag I have more powerpoints left than you have now. <skratt> <skratt> <skratt> Eller så sa han Anders, fulat dem ett slag. Åh nej, jag slog 97. <skratt> Ni har lyssnat på en Actual Play-inspelning från Öppethusgruppen. Musiken ni hörde kommer från www.bricktrick.de För mer information om Öppethusgruppen och våra andra podcasts besök monsterworld.se Denna podcast är inspelad under en Creative Commons erkännande icke-kommersiell inga bearbetningar 2.5 Sverigelicens.